Reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó ja. Valami iszonyatosan álmodtad. Valami rettenetes. Két hét Micsoda. utaztunk a kristesek. Én figyelek! De valamit kérdeztel? Vagy. Valami rémisztő volt, amikor utazom, akkor semmit nem álmodom. De ha dolgozni kezdek, akkor én nem tudom. Olyan rettenet, aludni se tudok. Iszonyatosan izgatott vagyok. Olyan vagyok, mintha ezt ma kezdeném először. De szoktál álmodni? Vagy van nálad mindenki olyan... Szokott. Figyelj, mindenki alszik, vagy te honnan beszélsz? Ja, ne, hát én egy ember vagyok, de mondtam csak, hogy mindenki szokott támadni Értem, csak olyan ha halkan beszélsz, mint hogy melyiknek elkezd ott az Orgona ülésen de szerintem ezt is mondtam már. Te ismerted meg X. Mihályt? Nem. És Závoda Endrét? Nem. Závoda Endre a napokban volt 75 éves boldog születésnapot. Van a Magyar Rádiónak egy ilyen Facebook csoportja, és ott úgy tartják számon az embereket, mintha még lenne Magyar rádió. Hm. Hogy van az Egyensúly Intézet? Azt hittem, hogy folytatod az álmodással. Um, jó Én, van. fél-háromkor felébredtem, és aztán elmentem. Azt képzeld el, hogy külföldön, ugye mindig megszokta kérdezni az urológusom, hogy hányszor písélek egy éjjel, és mondtam, hogy egyszer-kétszer. Külföldön előfordulott, hogy egyszer se píséltem. Tehát az egész organikus létezésem más külföldön, mint itt van. Ezt a pszichiáteremnek mm. felmondtam. Elmagyarázta, hogy ez miért van, de nem lehet az ember egy folytában külföldön. Vagy persze lehet, hogy lehet. Jó, de most nem konzériumot tartunk, de egy-kettő esténként azért nem egy extrém. Nem extrém, de ad, annak, az, annak a wow élvénye, hogy egyszer sem, de akkor az ember úgy érzi Aha. magát, mintha fiatal nem, mint annyi idős lenne, mint a Filippov. Uh -huh. Új helyszín, új emberek, egyedül ezt a táblát, amit szerintem te nem látsz, mert telefonál, nem. telefonnál vagy, hozta át magammal. Nem volt könnyű váltás. Hm. Hogy van az egyensúlyintézet? Intézet? Jól van, dolgozom, de jól van. Köszönjük Dolgoz... szépen. Dolgoztok hazánk, üdvén? Igen, igen, ez a célunk. Most éppen mi a projekt? hát erről szerintem egy-két hét múlva tudok részletesebben beszélni, de egy nagy, nagy projektnek a szóval lezáráson... Igen, igen, de hát ezt én mindig elisperem alánylatosan, mi és értékelem befe... a türelmedet. Mi az, amit befejeztetek? Mit már befejeztetek? Hát amit a közelmúltban befejeztetek. Ijaj. Hát most erre a nagy projektre koncentráltuk minden erőforrásunkat, hogyha közelmúltban befejezi, nem fejeztünk be semmit. A legutóbbi ilyen nagy lezárt projektünk az talán az volt, hogy befejeződött az első tanéva képzéstünkön. Ott már csak a képzést záró projektmunkáknak a védése van hátra. Tehát a... az is hátra van. Te ott osztályfőnök vagy? Ez hát itt ugye nincs, nincs ilyen, hogy osztályfőnök, de aktívan részt vettem a képzés lebonyolításában. Ez egy szakpolitikai menedzsment nevű képzés, ami a az IBS-sel együttműködve valósult meg. És gyakorlatilag azt a hiányt töltötte be, hogy még itthon vannak olyan képzések bőven, amik, amik ilyen vezetőket képeznek, meg politikusokat képeznek, és akkor megtanítják, hogy hogyan kell úgy kommunikálni, hogy ne veszítsük el a választásokat. Mi azokat a szakembereket szeretnénk képezni pártállástól függetlenül, akik a nagy struktúrák működtetésért felelnek, tehát mondjuk egy minisztériumi főosztályvezető, egy polgármesteri kabinetfőnök, egy céges közkapcsolati menedzser, tehát ezt a, ezt a szintet, mert erre, erre nem nagyon van Magyarországon dedikált képzés. És arra is van befolyásatok, hogy ezek az emberek meghaladják a kaukázusban élőket, és legalább 150 évesek legyenek, mert én ahogy elnézem a jelent itt Magyarországon, ez egy hamar nem fog bekövetkezni, hogy ez tendenciává válik hogy 150 évesek legyenek a hogy Hát igen, hogy mire termőre fordul a dolog, mondjuk száz év múlva, amikor már nem csak Bécset hagytuk le, de nincs, nincs olyan város és ország, ami előtt ne haladnánk Orhosszal vagy többel, ki tudják fejteni ezt az áldásos tevékenységüket, amit a Filipovtól tanulta Illetve számos kiváló. És még tört. számos kiváló, igen, igen. Főleg, főleg nincsenek ilyen nagy ambícióink, hogy, hogy egyszer csak bekövetkezzék egy paradicsomi állapot, amikor hirtelen beérik be minden. Itt nagyon sokféle hátterű emberek talulnak, a nem csak a önkormányzati világban vagy politikában dolgozók, hanem nagy cégeknél is. Tehát mi inkább azt szeretnénk, hogy legyen egy széles, törű merítés abból, hogyha valaki komolyan veszi azt, hogy a szakpolitikai diskurzusba be akar kapcsolódni, vagy valami hasznos dolgot akar csinálni, akár csak egy apró változtatásnak az útján. Azt is megtanítjátok, hogyha valaki egy feltörekvő pártnak az alelnöke lesz, akkor az különböző állami tisztségeket ne vállaljon, mondjon le és mondjon le azokról a leendő kuncsaktyairól, vagy már létező kuncsoptyairól, akiket még akkor vállalt, és akik még akkor csatlakoztak hozzá, amikor nem volt ennek az ismeretlen nevű pártnak az alelnöke? Nem, mi kifejezetten szakpolitikával foglalkozunk, tehát azzal, amiről az Egyensú Intézet is foglalkozik, hogy milyen problémák vannak Magyarországon, amik függetlenül a mindenkori pártpolitikai határozásoktól mindenki számára fontos, hosszú távú problémák, és ezekre hogyan és milyen megoldásokat lehet találni, és ez milyen kiegészítő képességekre van szükség, ha mondjuk valaki egy nagyobb szervezetet irányít, vagy középvezetőként próbál koordinálni. Tehát Tehát szerintem a legtöbb hírfogyasztó számára ez egy borzasztóan unalmas dolog, mert hogy nincsen benne az, ami a politikában olyan nagyon izgalmas személyes szokott lenni, Viszont körülbelül annyiban nem egy unalmas dolog, vagy az életünkre valójában ezek hatnak igazán, és nem az, hogy... Én nem erre gondoltam, én arra gondoltam, a... hogy B. doktor úr mesélt arról, hogy nálunk a baleset és azért elképesztően csodált a fejletlen nyugaton, mert hogy ahogy ott rendelkezésre állnak az alapanyagok, és ha valamihez négy csavar kell, akkor megvan a négy csavar, addig Magyarországon kettő van, vagy három, és akkor ez egy fontos dolog, hogy az illető, aki gyógyul, az ne vegye észre, és leginkább a szervezete ne vegye észre, hogy a harmadik és a negyedik, vagy csak a negyedik csavar, az egészen más, mint ami egyébként kellene, hogy legyen, és ilyet egyáltalán nem tanítanak se a Sotén, se a nem tudom hol, és hát erre nem tudom, hogy az Egyensúly Intézet mennyire tudja fölkészíteni az embereket magyarul, hogy e, más dolog e, iskolapadban tanulni az orvostudományt, és más szembesülni a madag Nagyon, nagyon. Bocsás, bocs, bocs, hogy közbevágok, nagyon jó érzéken szokásodhoz híván rátapintott az egésznek a lényegére. Tehát egy úgynevezett gyakorlatorientált képzés, azt nem mondtam egyébként államilag elismert diplomát adó felnőtt képzés, aminek az egyik központi eleme az a gyakorlatorientáltság. De mondd, édes fém, te Tehát... honnan ismered a gyakorlatot? Egész életedben... Ez... Tartom, tartom, tartom, tartom magam a, a egyébként nem, tartom magam a beszélgetésünk Tehát, tehát uh, mi konkrét eset tanulmányokon keresztül, és nagyon nagy hangsúlyt fektetve a gyakorlatnak a különbözőségére, próbáljuk megértetni velük azt, hogy amit olvasnak közpolitikai tankönyvekben, az egy dolog, és egy nagyon fontos viszonyítási alap. De miközben a szakpolitika alkotásnak a készségeit és elméleti tudását átadjuk nekik, közben megpróbáljuk nekik megvilágítani azt, hogy a gyakorlatban hogyan működik egy Mert politikai hogyan lehet megvilágítani, megvilágítani azt a gyakorlatot, amit nem lehet kiszámítani? Bármi, ami bekövetkezik, ott egy olyan improvizációs készségre van szükség, ami egyrészt a szakmának egy elképesztő ismeretét, olyan találékonyságot feltételez, eh, amit nem tudom, hogy iskolapadban tanítani lehet, amit, egy, amitől egyébként az illető akár el is fordulhat attól a területtől, amit egyébként elsajátítani szeretne, mert hogy ő békében szeretne élni, és nem egyfolytában uh -huh. stressz alatt, hogy nincs meg a negyedik csavar. Oké, kértes erre az orvosképzés, ami kedved példáad, nevezetesen, hogy orvosnak is a gyakorlat tud, kiváló orvosnak a gyakorlat tud téged alakítani, de attól még ahhoz, hogy te el tudjál boldogulni a gyorsan változó, váratlan helyzetekben, ahhoz kell neked az alaptudás. És az is kell, hogy arra felkészítsenek, hogy neked a gyakorlatáltal kell fejlesztened a képességeidet. De azt a biztos alapot, ami, ami, amire építkezni tudsz a gyakorlat során, azt a képzés során sajátítod el nálunk. Azt nagyon-nagyon nyomatékosan megkértem a megfelelő oktatóktól, hogy hívják fel a figyelmet arra, és hosszan beszéljenek, és példákkal illusztrálják, és helyzetgyakorlatokkal próbálják megmutatni, hogy amit elképzelünk egy közpolitikai ciklusnak a lezajlásáról. Az valójában a valóságban hányféle külső tényező által van befolyásolva, hányféle esetben jön közben az improvizációnak a szükségessége, a szakpolitika és a hatalmi politika összeegyeztetése, a kommunikáció fontossága, stb. Tehát ezt a nagyon vibráló és áttekinthetetlen erőteret azért megpróbáljuk átéletni velük, hogy aztán erre felkészülten tudjanak a valóságban gyakorlatot szerezni. Mint nagyon jól tudod, barátságnak volt olyan periódus, amikor viszonylag gyakrabban beszéltünk és gyakrabban váltottunk szót, mondjuk én többet beszéltem mindig, mint te, és többször is jeleztem problémákat, de ezt csak arra fölmondom, hogy a képzés befejeződik, de számolsz-e azzal, illetőleg a létező vagy nem létező etikai kódexben szerepele olyan, hogy az illető miután visszakerül oda, ahol volt, vagy új helyre kerül, ha olyan problémával szembesül, mint a negyedik csavar, akkor téged vagy bármely tanárát felhívhatja. Hát azért nehéz a kérdés, meg könnyű megkerülni, mert nekem a munkám az az, hogy engem bármikor felhívhasson olyan valaki, aki, aki felelős döntési pozícióban van. Tehát nekem ez a normális működésmódom. Szüggetlenül attól, hogy valaki járta a kérdésünkre. Úgyhogy ezzel számolni nem kell, nekem ez a munkám. És mennyire a hétköznapok vele járulja? Az, eléggé az. Ez egy jó érzés. Hát az én biztos, hogy nem híjúsági magam... kérdés, az, híjúsági kérdés az, hogyha behozod a kvarcórádat elemcserére. Értem, órás értem, értem. Amikor... jó, hogy mondod, Krisztának üzenem, hogy elvittem az összes órást, hogy elvittem az összes órát. Ugye az az óra, ami most rajtam van, ez, ez az én érettségi <gül> órám. Ez az én érettségi órám, ezt fel kell húzni, és például, ha nem húzom föl rendszeresen, akkor össze visszajár Hát igen. Teljesen elszoktam azoktól az óráktól, amelyeket föl kell húzni. Most az az órás, akihez immáron visszük az óráinkat, belétve a Krisztájét is, ő kedden jön vissza a nyári szabadságából. Képzeld el, ennél az órásnál tapasztaltam életemben először, hát ugye a Krisztát elég régóta ismerem, hogy ott állt egy férfi mint kuncsavt, én méregettem őt, én még azt sem mondanám, hogy ő méregette a kristát, de egyszer csak azt mondta neki, hompola. Én még életemben nem találkoztam olyan férfival, aki magánéletből nem jártak, de magánéletből ismerte a kristát, és ott aztán elkezdtek beszélgetni, és akár hiszen, akár nem, nekem nagyon jó, nem is az, hogy jó érzés volt, hanem iszonyatosan élveztem. Nem tudom, hogy ugyanez a te feleségeddel, ha előfordul, hogy valaki leszólítja, mert hirtelen összefutnak, és te ott vagy, az milyen hatást gyakorol rám. Én életemben először éltem ezt meg, beleértve, hogy nem Krisztának, hanem Hompolának szólította, és, és, és teljesen a szituáció alá kerültem. Nekem nagyon tetszett. Uh -huh. Azt is velem, is ezt az érzést. Um, ugye az a tanfolyam, vagy az az iskola, amit... Az Egyenső Intézet ezeknek az embereknek tart a szpészbe kerül, ha az illető felhívti tanácsért, az pészbe kerül. Nem, ez a. Tehát, hogyha. Nem, nem, nem, nem is az illető. Tehát az Egyensúl intézetnek a tevékenységének a része de mindig transparensek voltunk, hogy akár kormányoldali, akár ellenéké, bármilyen döntéshozó, valamilyen dilemmával szembesül, vagy inputra van szüksége akkor mi szakpolitikai kérdésekben nagyon szívesen megosztjuk a, a mi tudásunkat. Ez nem azt jelenti, hogy nem. Idő, vagy vagy munkakorlátja, tehát hogyha mondjuk az igényel négy vagy öt alkalmat, amire készülni is kell, ez is belefér? Kapacitás korlátjai vannak, tehát hogy nyilván nagyon sok a szereplő, és nem tudunk végtelen, tehát nem tudunk osztódni, ezért azt jelenti szoktuk, hogyha. Meg, meg arra is vigyázzunk, hogy ne legyen aránytalan a dolog, tehát ne az legyen, hogy valamelyik oldal gyakorlatilag kísért itt minket, erre nagyon, nagyon gondosan ügyelünk. De ezt lesz, állítva, nincsen, nincsen korlátja, annyira korlát, hogy mi nem dolgozunk megrendelésre. Tehát olyan nincsen, hogy dolgoz ki holnapra egy bármilyen csomagot, amivel mi nem foglalkoztunk. Mi az alap tevékenységünkben előállított tartalmakat osztjuk meg, és próbáljuk meggyőzni arra a döntéshozókat, hogy ez egy jó irány. Képzeld el, én múltkor talán három vagy négy napja összeakadtam a 8 e Raskó györgyel. Írtam neki egy Messenger üzenetet a háta mögött, hogy én fiala János vagyok, aki a háta mögött áll, hogy megadná a telefonszámát. Megfordult, egy szót nem szólt, és elkezdett pötyögni a telefonjába. Melejtő ült a felesége, a 8E busznak a jobboldali első ülésén ültek. Két végtelenül szimpatikus ember, beleértve, hogy ugye a testalkatukat illetően azért sokat elárul, hogy azon a nagyjából egy személyes ülésen ketten ragyogóan elfértek. A felesége nem kérdezett tőle az íg a világán semmit sem. Elküldte a telefonszámát. Akkor én felhívtam telefonon, akkor ő megfordult, akkor kezet fogtunk, és soha többet nem beszélgettünk, és én nagyon élveztem, mert legutóbb a Kejfej a 168 órás változatának a záró műsora készült a Szent István körúton, úgy, hogy a hatos villamoson közlekedve hol a Kelemen Barnabást szólítottam le, hol a Fintát, aki akkor még élt. Mm -hmm. Nagyon szeretek ismerkedni. Ez nagyon szeretek eh, riportalanyokra így horkászni. Téged szólítanak villamoson, buszon, akárhol, hogy Filipov úr? hogy bírja a fialát, vagy hogy bírja az akárkit? Képzeled, hogy ezt a kérdést ezt meg szoktunk kapni. Most így mondan. De szerencsére azért ritkában fordul most már elő. Tehát ez nyilván úgy működik, hogy minél többet látnak valakit, annál inkább hajlamosak erre az emberek. De inkább társaságokban szokott előfordulni, hogy valaki egyszer csak előáll vele, hogy tud valamit arról, amit csinálok. Múltkor nagyon átléptem azt a határt, amit nem kellett volna? Mikor? Amikor nálatok voltam. Nem, múltkor pont nem szerintem. Nem? Nem, nem. nem, nem, nem, nem. Hangulatod? Kiegyensúlyozott. Visszatért a régi? Nem. Öm... Mind, minden szépen leülepszik idővel majd. De, de most, most, vagyunk, most vagyunk a valódi határoknál. Igen. Ahol? De kérdezted, hogy múltkor átlépted-e a határt? Igen. Én azt mondtam, hogy nem. Igen. Azt mondtam, hogy most értünk el ahhoz a határoz. De, de Temintem, nem, de, de... Hallgatók nem is tudják, hogy mire beszélünk, úgyhogy ezt akkor úgy is... Ezt értem, mondtam. de már ritkán szoktunk beszélni, de láttad, hogy hogyan fogalmazok. Persze, persze, igen, igen, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, Itt vége is van. A kezemben, ami szintén nem látsz, Auszternek az Oráklum éjszakája című könyve, ez a hetedik, uh -huh. vagy a hetes sorszámot viseli. így gyakorlatilag elolvastam az összeset, amit kiadott a 21. század kérdő, leszámítva ezt a 4 3 2 et ami kifogott rajtam, és ez is lassan kifog rajtam. Próbálkozom vele, de... Galambos Évától kapott könyvjelzőm, amit szintén nem fogsz látni, megmutatom. Ez egy nagyon-nagyon régi könyvjelző, a dürer a nyula van rajta. A 68. oldalon vagyok, és nem állítanám, hogy amikor a sauna után olvasom, akkor pontosan tudom az előzményeket, úgyhogy ezt a 68 oldalt legalább háromszor elolvastam már, de ez most nagyon kifog rajtam. Múltkor, múltkor kiderült, hogy te jobban tudod mennyi tizen... Hogy kötet, vagy 16, a 16-ból van kettő, ami nem tetszik, vagy, vagy lege mondjuk négy, azért az egy eléggé jó halálni. Külföldön, és meglehetősen sokat voltunk külföldön, ahányszor könyvesboltnál vagyok, én mindig rád gondolok, ez korábban nem volt ilyen. Nem volt olyan, hogy valakire gondoltam volna egy könyvesbolt kapcsán? Ez, ez mondjuk egy, egy olyan eredmény az életemben, amire büszke vagyok. Mit Akkor... olvasom? Miket Mondjuk, most, fejeztem, most, fejeztem, most fejeztem be a Spíro Györgynek az új regényét, a Abban Azt tapasztaltam, hogy a barátnőmmel hosszan fejtek. Igen igen, a... igen, igen, igen. A honpalában nagyon-nagyon jó, lehet beszélgetni ilyenkor, meg jókat lehet döngeni. Igen. És most valami, most, most gondolkodom valami nagyon máson, mert ez, ez, ez most kell, amikor. De most éppen két könyv között vagyok. És a spírót, azt ezek be vannak sorolva, vagy ezek teljesen véletlen vannak leemelve a polcról? Én impulzusolvasó vagyok, tehát egyszerűen zavart azt, hogy most mindenki nagyon izgatott, meg én is izgatott voltam, mert van egy a Spiró pályájáról, és kíváncsi voltam, hogy ez abban hogyan, hogyan fog eljeszkedni, és nem, nem tudtam ezt most félretenni, hogy majd jövőre elolvasolom, vagy bármilyesmi. Úgyhogy ezt, ezt most meg kellett ismerni. A nagy... Neket olyan korszakról szól, ami nekem egy érdeklődésem fókuszában van. Én Spiró Györgyel az Elevent Centernek akkor még azt hiszem Kaisers megjelentést hallottak. Bevásárló központjában ismerkedtem meg, és föltettem neki valami kérdést, és akkor azt mondta nekem, hogy fiala, tudja, az emberiség az egy sárkányfog vetemény, majd otthagyott. Igen, ezt megsgálhattam. Megosztod a nagy érdeművel, hogy tetszett-e, vagy sem. Nem tetszett, de történeti munkaként érdekes. Még meg én... hogyha valaki nem ismeri a korszakot, ez ugye Táncsis Mihálynak az életéről szól, gyakorlatilag ez szabja meg, illetve a feleségének az életéről, ez szabja meg az időbeli kereteket, és nagyon információgazdag. Nekem pont ez a problémánk vele, hogy regényhez képest túlságosra emlékeztet egy történeti dolgozatra, tehát, hogyha valaki nem ismeri a korszakot, vagy érdekli, akkor mindenképpen ajánlom. Nekem nem ez a kedves fiú, én a fogtáknak vagyok nagy híve, és ezt érdetem halálomig. Mennyire hiányzik az a Az életemből? Uh -huh. A szerkesztés. A, a szerkesztés az, az, az annak a bizonyos részei hiányolnak. Te szerkesztettem olyan könyveket, amik nekem életre szóló élmények, és formálták a szemléletenat. Vannak a szerkesztésnek olyan részei, amik nem hiányoznak. Visszajön még az életedben? Lesz még erre kapacitásod? Folyamatosan csinálom a mostani munkában is, úgyhogy csak másfajta szolgelyeket szerkeztek. Hát igen, de akkor szép irodalmat, egyeveket, olyan könyveket is szerkeztettél, amelyek most nem kerülnek a látókörőből. Igen, de baráti szívességként előfordul, fordul, hogy még szaszolok ilyenek, csak az időmet azt jobban kívélem. Hogy Mennyire vagy De ki vannak az? olyan barátaim, akiket hát ki, ki, ki, kiváló szépírónak tartok, és például azt megtisztelőnek tartom, hogyha ők mondjuk előzetesen elküldik a szövegüket és ezt megnézhetem. Nem, nem, nem, nem volt ez egy radikális szakítás azért. De ők láttam vagy csak úgy perhez küldik el? Nyáron valaki elküldött nekem egy nagyobb kéziratot, ami annyira, amit annyira fontosnak találtam, hogy, hogy akkor megszerkesztettem baráti szívességből. Vagy tehet a nyár? Változóan. De ezt tett, pontosan tudod. Most éppen könyvespolcbővítésben vagyok, és az mindig feldob. Úgyhogy még Könyves van. Könyvespolcbővítésben. Hát láttad, hogy hogy Hova? néz ki a Melyik irány? Kreatí kreatívak vagyunk. Nagyon sok plusz kapacitást építettünk. Úgyhogy most ezt rendeltem, Annál alig, alig szeretek valamit jobban az életben, mint rendezni a polcot? És ugyanabból a faanyagból? Igen, igen, ez fontos szempont volt. El sem tudom hogy azt hova. A feleségem sem tudta, és lám megoldottuk. És, eddig... és még van egy szoba is. Igen, szegény gyerek. Hogy, igen. hát ott a saját könyveinek kéne, hogy legyenek. Hogy ezek a könyvek... Az én a... az én Igen. Hogy ezek eddig hol voltak? Öh, Össze-vissza Elhány volt, borzasztó volt, tényleg szörnyű állapotok voltak. Most egy kicsi, kicsi szellősség is rend lesz, meg Engem az ismeret. Hát is tudod, egy... hogy ha beterik a, beterika, a beterika normál kapacitás, akkor elkezded kreatíva helyet találni, és abból é, sosem cilti ezt ezt pontosan ismerem, hogy a kiszelbaktól az elmúlt időben kaptam néhány könyvet, azok pedig nem kicsik, hát azoknak nem. az elhelyezése, az roppant gondot jelent, de hát nagy megtiszteltetés úgy uh, ez a fortepán kiállításnak is landolt nálam a, a katalógusa, ami nem messze volt tőletök. Igen. Jártál ott? Még nem, de tervezem. A gyerekkel a csodák voltunk múlt héten, és ez nagyon nagy volt, mint Milyen volt? Fantasztikus. Van ott egy üveges terem, aki, aki esetleg nem lett volna ott. Nem tudom, milyen ki a város szélére, de mindegy. És olyan izgalmas... Nagyon jól kitalált tudományos előadások vannak, amiket egy hat éves gyerek is tud elvezni, teljesen feloldoggá, buborékokból kiindulva elmagyarázni a fizika és a kémia alapszabályait. Ez egy, ez egy zseniális tudás átadási forma. Én is sokat tanultam belőle. De ez véletlenül jött szembe, vagy kifejezetten erre mentetek? Szerettem volna egy apalánya délelőtt, és gondolkodtam még, hogy hova lehet elvinni egy érdeklődő nyitott gyereket, és nagyon megtetszett neki a, az ítélménynek a neve, és nem tudom, valami három órát elteltünk ott, arig lehetett elrángatni elvédelni. Ez jó volt. Én lányom az nem teljesen problémamentes, és a kapcsolatunk se az. A Kriszta és az párja az ott, ott azok szintén hihetetlen életet élnek, és ez csak azért jutott az eszembe, mert azért sokszor van bennem önvált független, hogy a pszichiátelen próbálja ezt csökkenteni. De te nem csökkenteni azt mondja, hogy az önvád az néha hogy én nem neveltem olyan gondossággal a lányomat, ahogy egyébként az elvárható lett volna. Hmm. Te úgy érzed, hogy abban a gondossággal neveled, ami a Bonaparte Familias, az te vagy? Nekem megérződésem, hogy mindenki előbb utóbb eljut a lelkiismeretfordulás szakaszába, és biztos, hogy nekem is lesznek azok a az hibája, amikre utólag visszatekintve fogok majd szájdalommal nézni. Ezt látom a saját apámon, és ez, ez így működik szerintem, ez, ez, ez hozzátartozik a csomaghoz. És ez mennyire, ennek mennyire vagy a tudatában? Hát most próbáltam megvilágítani. De a hétköznapokban tehát, hogy ez mennyire van veled? Nagyon. De, de úgy, hogy ne legyen gátló. Tehát, hogy szerint, szerintem az a tudat, hogy ez elkerülhetetlen, azért felszabadító is, mikor benóvatossal teszi az ember. Figyelj, annyira fel a saját személyed iránt az érdeklődésemet, hogy kifejezetten sokkal jobban sajnálom, hogy lerakjuk a telefont, mint gondolnád, és természetesen igényt tartanék a társaságodra is, hogy sétáljunk, de hát ez két ember kell, úgyhogy netán van benned hajlandóság, akkor majd olsz meg velem. Jó, én Oké, okay, köszönöm szépen. Szia. Én köszönöm, szia. Valaki küldött egy SMS-t. Maga a Krisztályt el kell, hogy <Sz> Meg lehetetek dicsérve. Vannak itt velem ketten, de vannak további emberek is, akik közre működnek ebben a mostani helyzetben. Tehát arról nem beszél, vagy három különböző csatornán leszek jelen, vagy vagyok jelen, hogy ez, hogy fogom bírni, nem tudom, de úgy döntöttem, hogy életemnek ebben a periódusában kifacsarom mindazt, ami a citromban, narancsban van. Na jó. Nézzük meg a Veszprémi polgárt. Igen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Nagyon rossz néven benné, hogyha miután nagyon régen beszélgettünk, Navracs Tibor és Fiala János fognak beszélgetni. Belevágok a közepébe, és most nem kezdek el különböző értelmetlenebb, értelmetlenebb kérdéseket föltenni, hogy általában, hanem konkrét ügyek kapcsán teszek fel értelmetlen kérdéseket. Nem, egyáltalán veszem nem rossz néven. Semmi közöm nincs a magyar hanghoz, de nagyon jól tette, hogy elvállalta ezt az interjút. Ez a szerető Szabolcs egy nagyon jó interjút készített önnel. Én nem vagyok... Én úgy... Én... Ugyan... Igen? Ja. Bocsánat. Csak annyi, hogy egy nagyon újságíró szerintem. Igen, igen. igen én, én nem vagyok egy nagy magyar olvas, de az önnel folytatott beszélgetés kedvéért végignéztem. Egy nagyon, egy nagyon jó hangulatú, nagyon informatív, ráadásul strukturálisan egy kifejezetten jól felépített beszélgetés volt. Tehát egy szakember beszélgetett egy szakemberrel, a két különböző pozícióban persze. Igen, ritkán, ritkán adódik már az embernek. Volt nekem részem olyan újságíróval is, akivel korábban kitűnő kapcsolatunk volt. Aztán csinált egy olyan interjút, amit után megkérdeztem, hogy ennek az egésznek most mi volt az értelme, és azt mondta, hogy érezd magad legalább te is egy kicsit rosszul, ha már ennek a kormánynak a tagja vagy. A rosszul, egy másik pulgárisabb jelzőt használt, és akkor azon csodálkoztam, vagy azon gondolkoztam, hogy van-e még a magyar újságírók között eltekintve egy-két kivételtől olyan, aki függetleníteni tudja a magánember voltát, az újságírói voltától, de szerepő Szerintem ilyen, akármi is a véleménye a közállapotokról, vagy a politikai dolgokról, de tud úgy kérdezni. Most képzelje, hogy én sugaira. tudom, hogy kiről beszél, de természetesen nem uh -huh. fogom néven nevezni, még a monogramját se fogom mondani. Uh, de az engem mindig foglalkoztatott, hogy ön azok közé tartozik, aki ezt követően azért nem kezdeményez a másikkal egy beszélgetés, hogy mond öcsém, ez most tulajdonképpen mire volt jó. Tehát ön e tekintetben egyszerre fegyelmezett, de, az ennek a fegyel... de van ennek a fegyelmezettségnek egy olyan mértéke, ami nekem néha sok, mert én azt feltételezem, hogy ezzel az újságíróval csak azért, vagy vele csak azért nem találkozott, hogy ezt az egy dolgot tisztázzák mikrofonon kívül. Én tiszteletben tartom a véleményét, hogy ő így gondolja, én szerintem ez nem helyes egy újságírónál, hogyha a személyes véleményét, ha nem publicisztikát ír, természetesen, interjút készít, a személyes véleményét ilyen mértékben behúzza a, az adott személye készített interjúban, de hogyha ő, ezt, ő, ő sem volt ilyen korábban, de hogyha most ő ezt így gondolja, ez szerintem sokat elmond a magyar közállapotokról. Igen, a magyar közállapotok azok ezt tekintetben rettenetesek. Um... Ön egyébként meglepődött? Mikor? Akkor? Akkor? Amikor ezt hallottam? Hmm. Igen, igen, mert, a, mert ezt sok... Én úgy gondolom, hogy vannak olyan típusú emberek, akik, akik egészen lehet, hogy adottságukból adódóan, vagy neveltetésükból adódóan, de a, a szubjektív és az objektív pozíció között nem tudnak különbséget tenni. Tehát aki mentetetlenül úgy csinál mindent, impulzív emberek, ahogyan érzik a dolgokat, és ebből adódva nem tudnak különbséget tenni, aközött, hogy magánemberként beszélgetnek, vagy idézőjelben hivatalos személyként, tehát valamilyen funkciót teljesítve. És, és van-e valaki különbséget? Nem, nem. nem. És van olyan neki különbséget tudni, én magamat az utóbbiba sorolom, tehát attól függetlenül nekem, mondjuk egy újságíró személyesen szimpatikus vagy antipatikus. Ha ő interjút készít velem, akkor én igyekszem vele a lehető módon bánni, tehát nem, nem úgy bánni vele, hogy mivel ő számomra antipatikus, ezért ezért vele. Fel kell a, a sorrendet, mert ugye ebben a beszélgetésben szó eset, és szeretett hogy szóba hozta a Magyar Média Szerkezet kapcsán a közszolgálati médiát. És a közszolgálati média kapcsán ön arról beszélt, hogy vagy azt mondta, az pedig egy olyan pillanat volt, amit, amikor hiányoltam, hogy nem szólt közbe vagy nem volt ellenvetés, akkor azt mondta, hogy de hát ott van, nem emlékezett arra, hogy ki, ez lényegtelen, a két farkó kutyapártól, aki bement a stúdióba, és uh, csak hülyeségeket, vagy nem hülyeségeket, hanem oda nem való dolgokat beszélt, illetve magyar Péter is említette, aki viszont kurholta az M1 műsorvezetőjét és az M1 vezetését, hogy egyébként uh, uh, korábban hogyan jártak, vagy hogyan nem jártak el veled. De én azt szeretném önnek mondani, hogy ez kettőn állapásár, tehát ez nem úgy működik, hogyha valakit behívnak, tehát végül is létezhet az, hogy én. Uh, elkezdjék kodkodácsolni az önnel folytatott beszélgetésben, aztán ön a türelmének megfelelően e, tűri, vagy lerakja. Tehát a magyar televízió szerintem, vagy az MTVA, e, a szó klasszikus értelmében nincs abban a helyzetben, hogy meghatározza, hogy az ő riportalanyai hogyan viselkednek, neki kiegyensúlyozottnak kell lenni a tekintetben, hogy a pártpolitikai palettán levők azok egyébként a jelentőségüknek megfelelően jelen legyenek, de az, hogy azoknak a reprezentánsai a stúdióban komilfó módon viselkednek, vagy sem, erre nem, erre nem vonatkozik a, az mtv nak a jogosítványa. Teljesen van, Teljesen igazolom, és teljesen egyetértek nem is erre akartam utalni. Nem, én, nem, mert nem erre akartam utalni. Én azt mondtam, hogy amikor viszont megnyílik a lehetőség, akkor jellemző Magyarországra, hogy akkor meg ilyenre használják fel. Tehát, én beküldök egy kapibarát egy tévéstúdióba, miután négy évig vártam arra, hogy bekerülhessek, akkor én szerintem ez, ez mindent elmond arról a szellemi szegénységről, vagy a, bemegyek a tévé stúdióba, és elkezdem anyázni, a riportert, aki ott ül velem Sztemben, aki, aki egy munkavállaló, tehát, mert hogyha azt mondom, hogy addig nem vagyok arra megszólalni, amíg nem jön ide a műsor főszerkesztelésük, az se szép, de hát az mégis. De az, hogy egy reporterrel szemben <gül> el tudom csinálni, ezt szerintem mindent elmond a helyzet reménytelenségére. Mert nem... nincs kétségem a felül, hogyha most behívnák holnap, holnap után a két falkok, pártot, a, a háromnyelvű Kapibara pártot, vagy a, akár a Tisza pártot, akkor megint ez lenne. És ez, ez a reménytelenség mutatja de ez a helyzet De, de, de, de abban nem gondol be, amit mondott. Hogy fordulhat Igen. elő, hogy négy év után meghívják, vagy három év után meghívják? Három év de, alatt de, annyi de, feszültség halmozódik fel abban az illetőben, hogy egész egyszerűen odavág valamit dühében. Lehet, hogy utólag teljesen úgy fog gondolkodni, mint a Navracsics, és elkezdett kockodásolni? Nem, nem, hanem hogy azt mondja, hogy kár, hogy azt az időt nem másra használta a Föld, de azt számol, hogy legközelebb megint három év múlva fog bemenni. Én az, és ha azt kérdezi, hogy 2010 előtti időszak a közszolgálatban jobb volt-e, amikor én abban jelentősebben vagy egyáltalán jelen voltam, akkor nem mondhatom azt, mennyiségi különbség van, minőségi, hát valamelyest van minőség is, de maga a tendencia az pontosan felé mutatott, mint ami most van. De ez... Nézd, igen, igen, igen. Tehát én voltam úgy bent... 2006 és 2010 között sokszor voltam bennük a közszolgálati televízióban is, úgyhogy mögöttem lángoló autókat mutattak, miközben én beszéltem, meg egyébként. Ez mindig része volt, én, én nem azt mondok, de én azért nem szeretek a médiáról beszélni. Egyrészt azért nem szeretek, amikor politikusan, ilyenkor mindig gyávaságként uh, tolmácsolnak, de én tényleg nem szeretek olyan dolgokról beszélni, amihez nem értek, és nem Te tartozik nem a munkámhoz. A médiapolitika nem tartozik okay. a munkámhoz. akkor. Uh, má... Másrészt pedig önök ebben sokkal jobbak. Le a Nincs önöknek. Nincs önök, nincs, nincs ön, ön, önök a csak... oldalán, és nincs önök a másikon. Akkor szembesítem azzal a kérdéssel, de... amivel kezdeni akartam. De megérted Időrendben mondom, jó? Jó. Vagy mondjam fordítva, előbb mondjam el ha, azt, hogy a nem. Mindegy. Nem, tanácsot kérek öntől. Maradjunk abban, hogy elolvasom az időben közelebbi hírt, és megkérdezem öntől, hogy sejtje, hogy mi lesz a másik, amit emellé állítok. Jó. Mert? Es. Strasbourg 2025. szeptember 11-e a, politi a politikót idézem, tehát az eredeti politikót, nem amit róla itt írtak. Roberta Metzola, az Európai Parlament elnöke csütörtökön elutasította a jobboldali frakciók azon kérését, hogy egy perc és néma csendet tartsanak a meggyilkolt amerikai konzervatív influencer Charlie Kirk emlékére. Részletek. Charlie Weimars, a jobboldali európai konzervatívok és reformisták európai parlamenti képviselője javasolta szimbolikus intézkedésként annak kijelentésére, hogy szólásszabadsághoz való jogunkat nem lehet kioltani. Majd később a parlamenti elnök szóvivője a politikónak azt nyilatkozta a plenáris ülés megnyitásakor az elnök hirdet ki néma csendet. Majd később ugyanez a szóvővő, ha egy perces némat csendet kérnek, a kérésnek egy politikai csoporttól kell érkezni, amelyet az ülésszak megnyitásakor kell megtartani. Ha van ilyen kérés, az természetesen októberben is megtehetik az belekezdett a nyilatkozatában, majd megpróbálta kihasználni a fennmaradó időt egy néma tisztelgéssel, de az ülésvezető parlamenti alelnök, Katerina Bárli, szocialista és demokrata képviselőcsoport félbeszakította, ami felháborodást váltott ki a jobboldali és szélsőjobboldali európai parlamenti képviselőkből, akik az asztalukra csaptak és kiabáltak. A jobbközép liberális és baloldali csoportok kerülték a javaslattal kapcsolatos kommentálást, és azzal érveltek, hogy a parlament elnökének döntése volt sejti -e, hogy mi a másik hír, amit emellé rakok, és megkérdezem öntől, hogy mi az azonosság és mi a különbség? Nem sejtem. 2024. február 26. Budapest. Parlament. Semmi? Aló? Ja, ne, ne, jó, nem, nem, semmi, mondja jó. már, nem tudom. Jó, Szígyen. Hogy a Fidesz-KDNP frakciójának Putyin zsoldjában állva nem sikerült kifejezni a tiszteletét, ideagált a párbeszédes Tordai-Bence az országülés hétfői plenáris ülésén arra, hogy a kormánytártak nem teljesítették kérését, és nem emlékeztek meg a börtönben elhúnyt orosz ellenzéki politikusról, Alexei egy perces néma felállással. Később felszólításának a kormány, a kormánypárti frakció Kövér Lászlóház elnök és a mi hazánk csoportjának tagjai sem tettek eleget. Majd később Viszont válaszában Orbán Viktor megköszönte a kormánypárti frakcióknak, hogy nem álltak fel Naválni tiszteletére. szovinistáknak nem jár a tisztelet, idézem a miniszterelnököt, aki a grúz-orosz háború idején patkányoknak nevezte a grúzokat, annak a tiszteletére mi nem állunk föl. Egyébként nyugodjan, békében közölte a magyar miniszterelnök. Van-e párhuzam? Nincs párhuzam? Levittem a hangsúlyt, figyelek. Két, két legitim döntésről van szó. Első egy irányba mutat. Mind a esetben az adott törvényhozás, vagy az Európai Parlament, nem törvényhozása, hanem akkor felelődik, hogy parlament elnöke, úgy dönt, hogy megvan a, annak a megfelelő eljárása, hogy valakinek a halála miatt egy perces néma felállással adózzon a tiszteletével az adott testület, és nem ennek az eljárásnak megfelelően jártak el. Másrészt pedig ez mindig kinyitja azt a dobozt, hogyha egyébként valaki, egyébként ez, nem, ez nem kérdőjelezi meg valakinek a tiszteletemértóságát, vagy a, a halála iránti érzelem, fájdalom, érze, fájdalom jogosságát, de kintje azt a kört is, hogyha a külföldi politikusok, vagy külföldi szereplők, vagy velünk személyes kapcsolatban nem lévő szereplők halála miatt egyperces vigyázálásra adózunk, akkor ki előtt nem. Tehát akkor innentől kezdve gyakorlatilag egy. Ez mindig egy nehéz kérdés, hogy kijelött igen-kijött nem. Szerintem a Magyar és vélhetem az Európai Parlament is, hogy nem ismerem a gyakorlatot, de a Magyar gyakorlata ebben következetes, tehát általában olyan ember előtt adózunk egy perces néma vigyázálás, aki vagy tagja volt az országgyűlésnek, vagy pedig olyan személyisége a magyar történelemnek, aki, aki miatt az egész nemzet gyászol. Én szerintem valahol itt húzható meg a határ, mondom, az európai parlament nem tudom, ebből a szempontból, ha azt kérdezi tőlem, hogy egyetértek e az európai patriótáknak ezzel a lépésével, akkor, akkor azt mondom hogy nem. Szerintem Robert Ametszolának volt igaza. Um, Sasszé csak oldalt. Um színvonalát tekintve semmilyen módon nem összehasonlítható beszélgetés zajlott az ötben Gavra Gábor Hontandrás és Orbán Viktor, ha teszik, Orbán Viktor Hontandrás és Gavra Gábor között, ahol szóba került a Mocskos Fideszedés, amit a miniszterelnök szinte egy mozdulattal söpört félre, mondván, hogy aki focimecsre jár, az tisztában van a Mocskos Fradi, Mocskos Dózsa vagy Újpest dolgokkal, és ennek következtében ezt nem veszi magára. De azt kérdezem öntől, hogy tegnap készülvén a beszélgetésre, egyáltalán hangulódván az itthoni életemre, iszonyatosan élménygazdag nyaram volt, és abban a hazai közélet iránt való érdeklődés egy tízes keálán, legfeljebb hármasra volt jelen, úgyhogy van hova felfejlődnöm, vagy hova nem, de Csáli Körknek a meggyilkolásával kapcsolatban most nem részletezett műsorokban a mocskos fideszezés mindaz, ami az elmúlt időben különböző koncerteken legyen, a Scruby vagy bárki más elhangzott, egyenes következményeként tüntették fel, vagy kvázi egyenes következményeként azt Amerikára vetítve, de ami akár Magyarországon is bekövetkezhet, hogy egyébként egy olyan légkör, olyan megnyilvánulás beleértve a lögtősődést, kakaskodást, ugye ezek a mostani divatos kifejezések, amit a volt vezérkari főnök a Mandiner újságírójával, de korábban kormánypárti képviselők ellenzéki sajtóval, csak ott ugye nehezebb, mert ott ugye rendőr is szokott lenni, de a dolognak az a lényege, hogy összefüggést látnak, és elkezdődött a közhangulatnak egy olyan fajta hiszterizálása, ami hát Mennyiségét és minőségét tekintve még nem, de mennyiségét tekintve el nem tudom képzelni, hogy most szeptember van, ha áprilisban, májusban vagy áprilisban lesznek a Áprilisban. Áprilisban. Hát akkor áprilisig szerintem füldugóval kell közlekedni. Ön hogyan vélekedik erről a jelenségről? A feszültség növekedéséről. Akár a feszültség növekedés, akár a könnyű vagy nehéz zenészek, de hát itt elsősorban a könnyű zenészeknek erről a megnyilatkozásáról, arról, hogy ez egyébként vezethet-e oda, hogy tényleg lámpavasra akarnak akasztani bárkit, is, ami eddig hála jó égnek, nem fordult elő Magyarországon, hogy a Charlie Kirk uh, gyilkosság erre egyébként aprópót szolgáltat-e? Hát a. Én, én úgy gondolom, hogy Csárpalkovics András Székesfehérvár polgármesterének van tökéletesen én mélyen egyetértek vele, amikor Majka Székesfehérvári koncertjére készült, és a, azt hiszem a Telex szenzációt érezve megkérdezte Csárpalkovics Andrástól, hogy ő mit szól ehhez, hogy a koncert lesz Székesfehérváron, és, és akkor polgármester úr azt mondta, hogy ő örül mindenkinek, aki a városba jön, csak arra kéri Majkát, hogy amikor politikai üzeneteket fogalmaz meg a színpadon, akkor gondoljon arra, hogy ott a rajongók között lehet, hogy vannak olyanok is, akik más politikai véleményt vallanak, és őket is tisztelje meg azzal, hogy nem sérti meg őket. És ez szerintem tökéletesen igaz. Tehát aki a színpadon politikai üzenetet megfogalmaz, annak szerintem arra is gondolnia kell, hogy egyébként az ő rajongói között vannak olyanok, akik politikailag nem értenek egyetekben az előadó művészet, vagy nem akarnak ezzel foglalkozni. És én nekem ez az egész moskos fideszezés is ebbe a kategóriába tartozik, Bármit lehet a színpadon, a színpadon bármi elfér, csak miért jó az egy előadó művésznek, a rajongói közül bárkit is, hogy kényemes a akár politikai, akár bármilyen szempontból. Tehát én, én azt mondom, hogy kár, kár ezekért az emberekért, már azokért az emberekért, akik ezt fontosnak tartják, hogy a színpadról politikai üzeneteket fogalmazanak meg, de hát azt látom, hogy ez így megy, Egyébként nem, nem tulajdonítanék túl nagy jelentőséget a dolognak. Ezt a, a sajtó felkapta, korábban is volt ilyen, csak akkor a sajtó nem kapta fel, de ettől függetlenül még a, a demokrácia működik a maga módját. A fizikai atrocitások az már egy komolyabb probléma szerintem, tehát az egészen brutális, hogy az amerikai Egyesült Államokban nyílt színen, egy egyetemi, egy nyílt egyetemi fórumon a lehet lőni egy vendéget, és itt ebben a mondatnak minden szavában szerintem fontos figyelmeztetés van. Tehát az, hogy az egyetemek számunkra, vagy legalábbis én, ez is már csak az én számomra, nem tudom, de mind a mai napig azért a szólásszabadság, az ellentétes vélemények eltűrésének területe, ahol, ahol kizárjuk az éppen... Az éppen um, meglévő érzelmi feszültséget legyen, igyekszünk kizárni. Ezért még mindig az egyetem, az szerintem az írás tudók közössége, fogalmazunk így, ahol, ahol egyfajta önmérsékletet is elvár az ember. Nyilván nem mindenki képes ilyen önmérsékletet valósítani, de azért nem lőjük le egymást, azért mert nem tetszik a másiknak a véleménye. És az, hogy az Egyesült Államokban ez megtörtént, és, és ráadásul ezzel párhuzamosan, Magyarországon kisebb karrier, de a nemzetközi sajtóban, legalább akkor, vagy nem, nem legalább akkor, de hasonló karrierbe futott ennek az ukrán lánynak a meggyilkolása, Észak-Karolinában, Charlotteban, egy metrón, ahol egész egyszer halára késeltek. Igen. Egy lát is erről videó felvételésen. Tehát olyan borzalmas képet fest az Egyesült Államokról, most nem ezt akarom mondani, hogy és Amerikában a négereket verik, de. De hogy az Egyesült Államok, amire itthon sokszor szoktak hivatkozni úgy, mint a, a demokrácia, mint a képe, amit a Trump az elnök azóta kevesebb ugye, mert azt mondják, hogy, hogy ez végzetes tévedés történt, de akárhogy is nézzük, évek, sőt, most már lassan évtizedek óta a folyamatos közéleti erőszak állapotában van, ami egy, egy nagyon fontos figyelmeztető Európának, vagy nekünk is szerintem. Hogy, hogy, hogy nehogy belecsúszunk egy ilyen helyzetbe, miközben azt látom, hogy az a, a magyar politikai nyelvezet és a magyar kampánystratégiák is folyamatosan amerikalizálódnak. Ha megnézzük, egyre agresszívebb a nyelvezet, Egyre agresszívebbek a kampánystratégiák, valóban nem is, hogy a lögdösödés most már kezdje. Ne, a miniszterelnök most szava Löpdösödés, kakaskodás, ezt nem tudom. Ez copyright Orbán Viktor. De, had, ké, ké, ké Jó, dolgul, de, ha... de így van, de egyébként tényleg így van. De két dolgozhatná, közben. az egyik Igen. az, hogy ön nagyon jól tudja, hiszen akkor mi már réges-rég beszélgettünk, hogy ezt én 21 nagyjából 21 éve megélhettem akkor, amikor a Secret folytatott beszélgetés, ami ugye egy nagyon furcsa művészeti vita volt, Lovas István és Secret Man között, akkor én óvatlanul felolvastam egy verset, teljes szövegét, illetve 9 óra előtt, este 9 óra előtt, amit egyébként nem lehetett volna tenni, ami egyébként egy olyan dolog volt, amivel két ember kommunikált egymás szalonképesen vagy szalonképtelenül, de valójában messze nem arról szólt, ami a szövegben volt, annak szimbolikus jelentősége volt, és hát nem sokon múlott az, hogy az én médiakarrierem ott és akkor egy életre meg ne szűnjön. Én teljesen óvatlan voltam, amikor felolvastam soha az életben nem ajánlotta föl nekem, se az akkori kormánypárt, se pedig az ellenzék, hogy ugye azt főleg a magyar nemzet vitte akkor, hát akkor még bőven Gyurcsány kormány volt, és úgy lettem meghurcolva, amit biztos, hogy megérdemeltem, de olyan soha nem múló emléket hagy bennem, miközben maga az, amiről a történet szólt, az messze nem volt azonos azzal, mint amit egyébként abból újságírók és politikusok ki olvasni. És hát ugye Pokorni Zoltán volt az, aki azt mondta, hogy hát aki a politika harcmézerejére lép, és én ezzel oda léptem, azzal úgy is fognak bánni, hűs nem csinálunk belőled, mert az nem érdekünk, sose fogom elfelejteni, másfél vagy két évig tartott ez el. A másik pedig az, hogy ami pedig a könnyőzenészet megnyivelását illeti, abban jól emlékezhet vissza arra, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a legutóbbi kampányában Trump hogyan szerkesztette ki Bruce Springsteen-től Taylor Swiftig azokat a zenészeket, akik egyébként a vele szemben állókával a harris megválasztására buzdította a népet, tehát ami hazánkban zajlik, vagy legutóbb Nil aki egyenesen fasiztának nevezte Donald Trumpot. Tehát nem, nem egy egyedülálló dologról van szó. Nem, én ami... ezt hát nem mondtam, de ugye itt is úgy kezdődött, hogy a rockstarok úgy gondolták, hogy ők, hogy ők jogosultak, akár a rajongóik nevében is megfogalmazni, markás vélemény. Bruce Pinstine-nek szerintem legalább annyi republikánus szavazó, rajongója lehet, mint demokrata. Gondolom én, be, de nem értek az amerikai um, rogzeléhez különösebben, de a, a számainak a tematikájából adódóan szerintem ott nagyon sok... Ő azt mondja, hogy egy szimpatidegen öntől? Szimpatidegen-e? Igen. Um, Nézzük, hát én egy politikus vagyok, tehát én ezt megszoktam, hogy azok nevében beszéljek, akik engem támogatnak. Ha valaki azt mondja, hogy bocsánat, az ő nevében ne beszéljek, mert ő nem támogat engem, akkor attól elnézést kérek, és mondom, hogy akkor elnézést az ő nevében nem akartam beszélni egy rock számára, ezeknél a megnyilvánulásodnál én nem látom minimálisan sem azt, hogy ők figyelemmel lennének azokra, akik esetleg nem értenek velük egyet. Egyet értenek, nem értenek egyet. E, ugrunk egyet, de ha nagyon muszáj, ha a logikai hív megmarad. Szinte a Magyar Hangban való interjúban hihetetlenül felkészülten és nagyon jól argumentálva a versenyképes járások program kapcsán említette önnek Szerető Szabolcs helyet. Ugye, ahol Igen. négy település van, és három leszavazott egyet. Mert ugye ön elmondta, hogy kétharmaddal születik a döntés, és ön azt mondta, hogy ezt nem tekinthető rendszerhibának, hogy arról van szó, hogy nem kapott hodműsővásárhelyi pénzt. A város polgármester önhöz fordul, de jogi lehetőség erre nem volt. Én nem mondom, hogy ön naív, de azt kell, hogy mondjam, hogy én miközben, hát ön alapvetően a honpolat demokrácia felfogásával van egy platformon, tehát önök ugye két Ilyen etalon előttem, akkor is, hogyha félreértik, akik néznek bennünket, tehát azért. Tehát, hogy a, a tekintetben, hogy a demokráciáról hogyan gondolkodnak, ugye az nem ugyanazt a foglalkozást űzik. De az ön demokrácia képe, és az, amit a gyakorlatban produkálni tud, az abban a járásban megbukott. Ön előtt szokásom a szíven a Filippovval beszéltem, és ő elmondta, hogy milyen képzést folytatnak, és akkor kérdeztem tőle, hogy ők egyébként ebben a képzésben azt is átadják, hogy miközben ők valamire tanítanak, a gyakorlat messze menően más körülményeket is biztosítani tud. És én erre kérdezek rám, akkor azt mondom, hogy ha bár én értem, hogy ő nem tud segíteni, Márkizai Péter Péteren, vagy a teszik helyen. Abban az egyjárásban mégiscsak megbukott a versenyképes program, ha egyébként tényleg egy politikai összefogás született helyen szemben Lázár János iniciatívájának megfelelően, ami egyébként vagy igaz, vagy üldözési mániára van. De ne haragudjon, de miért a program bukott meg, és miért nem az ottani politikai szereplő? Igazán... A, program, a program nem bukott meg, a 174 járásból, 173 járásban tudtak olyan, olyan projekteket felterjeszteni a járási fejlesztési fórum tagjai, a járáspolgányestelé. Önnek ebben Aztereik, teljesen vagyok csak én enged, Engedje meg, hogy befejezzem, egy pillanat, meg, így, hogy csak, befejezzem. Egy pillanat, csak egy pillanat, csak abból pillanat, Akkor nem engedi, így, hogy... hogy befejezzem. Jó. Nem, én pontosan azt teszem lehetővé, és utána végighallgatok, hogy ez az egy is elgondolkodhatja. Én lemelem a kalapamat, hogy 173-ban működik, az a kérdés, de nem hogy. Nem ezt mondta. Bocsánat. Nem ezt mondta. Jó. Nem ezt mondta. A de... De onnan tudja, hogy nem gondolkodtatott el? Akkor ez a nem kérdés. Ezt mondta. Azt mondta, hogy nem. ebben az egyjárásban megbukott a program. Ezt mondta. Nem azt hogy ezen el kellene gondolkozni. Nem mondta, ebben az egyárásban okay, korrigálok. A Tehát akkor? Az a kérdés, hogy, hogy, akkor, a kérdés? hogy mi áll ennek kapcsán az ő fejében? Hogy lehet tökéletesíteni a versenyképes járás programot, ha lehet? Úgyis az embereket tökéletesítenek. <gül> hát ez, ez nagyon emberi dolog szerintem. Ez nagyon emberi dolog, és ha valaki veszi a fáradtságot, és megnézi a hordnező járás politikai szereplőit, akkor abból nagyon komoly következtetéseket le, lehet levonni Magyarország egész közállapotára vonatkozóan, és ehhez képest. Ehhez képest szerintem elképesztő bölcsességről tett tanúbizonságot 173 másik járás, ahol viszont felülemelkedve az adott esetben személyes szimpátiákon és antipátiákon, hogy politikai vonzalmakon és ellenvonzalmakon meg tudtak egyezni a polgármesterek. Még azt a Debrecent is beleértve, akinek a polgármestere telesírta a médiát annak idején, hogy milyen elképesztő kiszúrás, hogy jön neki hajdussámsonnal meg kell osztani a, a, a, a pénzeket. Mert ugye ez két településből álló járás. Igen, állás, de még ő is meg tudott állapodni. És hogy hord helye valamilyen oknál fogva, persze tudjuk, hogy milyen oknál fogva, csak nem mondjuk ki, ez, ez, ezen oknál fogva nem képesek a politikai szereplők megállapodni, ezen szerintem általános megoldással nem lehet segíteni. Magyarul ön Mert ez egy Magyarul ön úgy tekint erre a járásra, amely nem egy fertőző góc, és amely képes lenne megfertőzni a további 173-at. Nem, sőt, abban bízom, hogy a további 173 egyszer meg fogja fertőzni a hódmezővásárhelyi járást, és rá fognak jönni arra, hogy lehet ott is együttműködni. Én emlékszem arra, 2022 nyarán, amikor Lázár János és Márki Zajt Péter közösen tartottak sajtótájékoztatót, arról, hogy na most aztán fegyvereiket össze, és hordmezővásárhely milyen stratégiai növekedési pályára állt, hogy aztán szinten másnap elfelejtsék az egészet. Én nem ilyen ember vagyok. Uh, és szerintem a másik 173 járás politikusai nem ilyen emberek. De akkor kiegyenesítettem azt a görbét, amit akaratlanul és elgörbítettem. Persze, mindig. Nem mindig. Uh, tűnik a fővárosi hanyagság, tehát ez, a, ez, a, ez, ami a mi rigácsi beszélgetésünkben van, ezt valahogy eljuthatott az osztályfőnökhöz, mert ő nagyjából ennek megfelelően kezdett el beszélni a hontal és a Gavrával. Úgyhogy azért azt tudom önnek mondani, hogy némely dologban sikerült a magyar médiára hatnom. Nem állítanám, hogy a legfontosabbban, de... De jó, jó, jó, de ezt tegyük hozzá, hogy én, én nem láttam magát a, a podcastet, de ha jól olvastam, akkor ott a szemüveges lipsik, de, de nem volt egyenesen nem. ilyen fővárosi, ja. fővárosi, tehát ezzel a jelzős ja, szerkezettel. Ja, ja. Akkor jó, Akkor Úgy, jó. igen. Innen is köszöntöm az osztályfőnöket, hogy... Zárásképpen egy személyes élményt szeretnék megosztani, és természetesen az, hogy ön részt vette ezen illetőleg. Azt ugye én szombaton felajánlottam önnek egy kávét, amikor felé jártunk, hazafelé jövet Bozsonyból és útban, Siófokra, mondván, hogy ott Westprém környékén jártunk, és kiderült, hogy a választó közvetében ennél sokkal jobban be van osztva semmit, hogy de a dolognak az a lényeg, hogy közben Westframe-ben azzal szembesültünk, hogy alig tudtunk kijönni, mert hogy Budi Mária Magdolna boldogávatási ünnepsége volt, hihetetlen tömegeket, legalábbis ott helyben is, ahogy vendég vendégszinten is megmozgatva. Ha erről mondanak, beleért, hogy ön ott volt-e? Én, én nem voltam ott, mert a választókerületben voltam eh, programokon. 16 ezer ember volt az adatok szerint, ha jól tudom. Én szerintem egy óriási jelentőségű dolog volt West számára is, és abból a szempontból is, hogy Bodhi Mária Magdóna egy, egy olyan munkás lány volt, akik 45 tavaszán, amiatt öltek meg az oroszok, mert meg akarták erőszakolni, és ő nem hagyta magát. És ennek az egész történetnek van talán egy olyan fogalmazunk egy emancipációs küldetése is, hogy talán azok a magyar családok is elkezdenek erről beszélni, akik eddig szégyelték azt, hogy, hogy a családból a, a, az anyákat, lányokat és a többi megerőszakolták, vagy molesztálták a, annak idején a háborúban, mert, mert ez szerintem ez egy fontos kérdés ez is, de, de az egyház szempontjából is nagyon fontos az, hogy, hogy most a boldogálvatás megtörtént. Tehát én szerintem Veszprém, ami tehát folytatódik Veszprém Európa kulturális és fővárosa és én ezt ebből a szempontból nagyon-nagyon fontosnak tartom. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szóval szépen, kellemesség Önnek kívánok. is, viszont hallás. Viszont hallásra. Navras és Tibort nem látták, viszont hallották a Veszprém polgár, most pedig támogatott tartalom következik. És felhívom Györgyevics Evics Városliges ZRT vezérigazgató. Igen. Először a Magyar szövetség vagy kerékpáros szövetség elnökségi tagját szólítanak meg, ugye Snelet Domonkos is megnyilvánult, ha akarod. Bátran. Ugye ez az árpád ügyében való, szeptember másodikai hír, a Pesti Központi Keleti Bíróság ülést tartott az úgynevezett árpád dikázolás miatt indult büntetőiben, melyben az első rendű terhetett halálos közúti baleset gondatlan okozásának védségével, stb. stb. A másodrendű pedig közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az ügyészség, és domokos, aki annak a szövetségnek, amelynek elnökségi tagja vagy ők meg az elnöke, aggájait fejezte ki a tekintetben, hogy vajon a minősítés az ottani eseményeknek megfelelő volt-e? Ezt most nem, mint a városlógyat ezért igazgatójától kérdezem, hanem a Keripár Szövetségnek az elnökségét adjátul. Távolálljon tőlem, hogy akármilyen minőségemben is a független Magyar Királyi Bíróságnak az ítéleteit minősítsem. Úgyhogy nem is venném erre a bátorságot. De azért tényleg nagyon nehéz kérdés, aktív kerékpárosként is tudom ezt mondani, és úgy is, mint aki autóval is sokat közlekedem a budapesti forgalomba, hogy azért ez nem egy súlycsoport. És azok, akik nem bicikliznek a fővárosba, teljesen mindegy, hogy sportolói minőségben, vagy pedig azért, mert ezt a közlekedési formát részesítik előnyben, ők teljesen védtelenek egy másfél-két tonnás gépjárművel szembe. Na most, hogyha egy közlekedési kihágás is társul ahhoz, ami aztán balesetet, horribil diktuálni ennél súlyosabb esetet is előidézhet, akkor az én világomban is nem tud olyan súlyos lenni a büntetés, ami elégséges ennek a kompenzálásához. Tényleg gyakorlatilag a maga valójában van jelen a kerékpáros a közlekedésben, és azért azt személyesen is tapasztalom, hogy, hogy ez a két súlycsoportbeli különbség ez óriási kockázatokat rejt magába, úgy is, hogy azért a szabályozást egészen biztosan hozzá kell igazítani ahhoz a valósághoz, amit az egyre nagyobb léptékű nem autós, nem gyalogos és nem motoros közlekedés jelent egy-egy városi forgalomban, hiszen egyre többen vesznek részt különböző eszközökkel, és itt azért a kerékpár az, az egyik, de annak is számtalan válfaja, elektromos kerékpárral közlekednek olyanok, akiknek se felelősségbiztosítása se kellő, kressz ismerete nincsen, itt vannak az elektromos rollereknek a kérdései, és itt vannak azoknak az eszközöknek a kérdései, aminek a nevét se tudnám felsorolni, suhanjanak egy vagy két vagy három keréken. Szóval ezt az új együttélési formát, ezt szabályozás szintjén is valahogy meg kell tudni határozni. Ha jól tudom, a CRESS a jelenlegi módosításában erős törekvés van erre, és ebbe az egyik alapvető irány, hogy azért a forgalomba, elsősorban a közúti forgalomba olyanok vegyenek részt, akik legalább a kresnek az alapvető ismereteit el tudják sajátítani. Itt ebben a konkrét esetben egyébként ugye ezt föl sem fölsemerül. Itt egy egy egy, egy autós kihágás eredményezte ezt a e, teljesen fatális e, balesetet. Vissza a Városligethez. 800 millió euró értéki megállapodást írtak Alá Rákös rendezőről, de ez a megállapodás, ha hosszú távon is, érinti a Városligetet, Szegedi úti és itt tovább a milleniumi föld alatti meghosszabbítása. Anélkül, hogy most látnánk a választás eredményét, hiszen egyébként normális körülmények között az ember nem választási évtől vagy választási eredménytől teszi függővé a saját szakmai tevékenységét. A Városliget pedig nagy valószínűséggel, mint tér, mármint egy természeti tér nem gondolkodik politikai vonatkozásban. Ez mikor fog... Mikor fogja elérni a Városliget zrt mikor fogja elérni a Városligetet konkrétan? Remélem, hogy minél hamarabb. Ugyanis sokszor beszéltünk itt a műsor keretein belül is, úgyhogy a rendszeres hallgatók tisztába lehetnek vele, hogy van itt egy komoly bűn ugye a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, amikor az M3-as autópálya és az azon Budapest felé áramló nemcsak agglomerációs, hanem gyakorlatilag kelet-magyarországi forgalmat ráengedték a Városligetre, amikor a Kóskároly sétánnyal ketté Egyébként ez, oda, ez, ez fogja majd azt eredményezni, hogy a Kóskároly sétányt le lehessen Így. zárni. Így. Tehát az a Liget program kezdetén megállapításra került, hogy a Kóskároly egy olyan fontos ütőér, ami kapcsolódó közlekedésfejlesztések néltől... Dacára, hogy tegyük hozzá azoknak, akik nem tudják, hogy miről van szó, hogy egy kétszer egysávos útról van szó, tehát nem valami négy sávos vagy hatsávos hungáriak őrutról. Így van, így van, így van. De azért azt, akik a térséget valamennyire látják maguk előtt, vagy járnak arra, tudják, hogy egy kétszer 3 sőt helyenként kétszer-négy sávra szélesedő M3-as autópálya, egy spagetti csomóponttal a Hungária körgyűrűnél befut a városba, ahol választhatja azt, aki megérkezik, hogy jobbra elindul az Árpád híd irányába, vagy balra elindul a stadionok irányába. De nagyon sokan a legegyszerűbb egyenes utat választják, és vagy az állatkerti körúton, de leginkább a Kóskároly sétányon keresztül, legrosszabb esetben a környező mellékutcákon keresztül próbálják átverekedni magukat azokon a reggeli dugókon, amivel aztán az Andrássi út Deák irányba el tudnak jutni. Délután pedig ugye ennek a pandantja történik, az ellenkező Igen. irányba áll be a teljes forgalom. És ennek a, a központi ütőere ez a kétszer egy sáva, ahogy te is mondod, a Vajdahunyadvára előtt, át a hídon, ugye a, a Városligeti Ligeti feletti hídon. De nyilván ez ennek a 99 hektáros közparknak az egységét ott a 60-as évek végén megbontotta. Az állatkertől az Ajtósi-Dürer sorig terjedő Városliget egységének helyreállítása, a liget programjának egyik alapvető célkitűzése. Akkor is az a megállapodás született, az akkor még Tarlós István által vezetett fővárossal, és ez azt hiszem, hogy a későbbiekben sem változott, hogy... Bár le lehetne zárni a kóskáros sétányt, aként is, hogy egy-egy pollert rak az ember a két végére, és innentől kezdve tessék megszokni. Hát uh, a, a, a füvesítéséről is aztán szó volt, tehát ez nem maradna. Így most. van, így van, így van. Tehát, uh, és vannak progresszív közlekedésszakértők, akik szerint uh, a városi uh, csomópontokat uh, eként kell, uh, és sűrűsödési pontokat uh, eként kell meg- és feloldani, de azért tegyük hozzá, hogy ez nem minden esetben uh, Megoldást, és egy közlekedésfejlesztésről már akkor beszéltünk, és akkor is a központi elem a szegedi úti felüljárónak a megépítése volt. Azok kedvéért, akik ritkábban járnak ott, vagy hát egészen pontosan nem térszínbeli csomópont megépítése, hogy ez aluljáró vagy felüljáró, ez még tervezés alatt volt akkor. Ugye ez azt jelenteni, hogy az M3-asról még a Hungária körgyűrűt megelőzően is lehet jobbra vagy balra a negyedik vagy a tizennegyedik kerületbe uh, lekanyarodni, és egyben össze is kötni a negyedik és tizennegyedik kerületet, uh, újpestet és zuglót, ami most uh, azáltal, hogy az egész rákos rendező ketté vágja, és egy darab, uh, egy darab vasúti lámpás uh, kereszteződéssel lehet átjutni, ahol tulajdonképpen a sorompó folyamatosan le van zárva, hiszen a teljes ö, nyugati pályaudvarnak a forgalma ugye abba az irányba megy ki, ott azért elég nagy a vasúti forgalom, tehát elég ö, ritka, hogy nyitva tud lenni ez a sorompó. De ezt a fejlesztést mindenképpen meg kell csinálni, ez akkor is már lehetett tudni, hogy milliárdos léptékű, illetve kultúrát városokban tartozik, hogy egy olyan P plus rendszer is létrejön, valami hasonló, mint ami Kelemföld környékén megépült, ahol le lehet tenni a gépjárműveket, és el lehet kezdeni közlekedni, de ehhez szükséges a kisföldalattinak a meghosszabbítása is, aminek ugye most jelenleg a mexikói úton van vége, és az lenne a cél, hogy valahol itt ennek a p szernek nek a végződésénél föl lehessen szállni a kisföldalattira, ugye akkor egy megállóval később már föl lehet szállni az egyes villamosra is, és számtalan busszal lehet még közlekedni. Úgyhogy megoldást jelenthetne erre a kérdésre, és ez az, ami nekünk alapot biztosítana arra, és a Városliget ZRT-nek ez tartozik a feladat és hatáskörébe, hogy végre valahára a liget organikus egységét vissza tudja állítani. Úgyhogy ezért bízom benne, hogy politikai kurzustól függetlenül, és pontosan úgy van, ahogy mondod, a ligeti fák relatív ritkán kérdezik meg tőlem, mint ahogy a cserjék, bokrok és utcabútorok is, hogy mikor lesznek választások, és annak mi lesz az eredménye. De még azt is megkockáztatom, hogy az a 10 millió ember, aki éves szinten a városligetben, vagy az intézményekben, vagy a parkban, vagy a szécsény fürdőben, vagy az állatkertben. De előfordul, őket is ez kevésbé érdekli, sokkal inkább érdekes számukra az, hogy az állatkertből, ha át szeretnének sétálni a Magyar Zeneházába, akkor ne kelljen egy kétszer dugón valamilyen úton módon keresztül Lehet, lehet egy szabas választ is adni várával kapcsolatban a nyári hónapok folyamán az én felkészületlenségem azokkal, vagy jól tapasztaltam, hogy olyan jellegű döntés, amit itt most érdemes megosztani a népnek, népe, vagy a népnekei részével nem történt. Szerintem beszéltünk az utolsó alkalommal arról, hogy... Eh, Mezőgazdasághoz mezőgazdasági múzeum, és amikor elsimon Lászlók a mezőgazdasági múzeum költöztetéséért felelős miniszteri biztosnak, egy előkészítési folyamat zajlik, danyár a nyár folyamán én nem tudok róla, hogy ebben a további érdemi döntések születnek volna. Mindjárt nézem a programot, azt mondja, meghívó azt mondja, hogy szeptember 12 edik az ma van, az ma van. Négy órakor akkor Városliget látogató központban. Schillingi Terézia, az író, a mesekönyv szerzője, felföldi Anna illusztrátor, a mesekönyv bájos illusztrációjának alkotója, háziasszony és mesemondó Csongrádi, Kata és vendély, Müller, Péter író a készek szerint néha azért mégiscsak kimozdul. Ezt ugye egyebek közt azért is hoztam be, mert mai program, ugye ez az a meséi című könyv, aminek a bemutatójára ott kerül sor, de érdeklődnék a... Gábriel Arkangyal szobrának állapota felől. A Gábriel Arkangyal szobra a restaurátorok kezében van, egy elég összetett folyamat, ugye azért több mint száz évig ültő az obelisztetején. A Jó, csak terénnyel. hogy értsed, hogy miért, miért kérdezem ezt? A túlmenően azon, hogy a városligetnekben ebben a, a, a Néprajzi Múzeumnak ebben a tájékoztatása, vagy hogy hívják, a milyen központ, azt mondja, hogy Látogatóközpont. Ugye én még emlékszem én arra, amikor Bácskai Jánossal beszélgettem, az Iparművészeti múzeum tetejének a megbontása kapcsán, a szónak abban az értelműből, hogy gyuna, mit emeltek le, zsolnai, hova viszik. És aztán ugye az azóta se került vissza. A Bácskai János már nem polgármester, nem tegnap óta polgármester, és valószínűleg egy ilyen megveszekedett budapestiként, egy ilyen liberális, nem tudom micsodaként, de lehet még konzervatív is, aggódom afelől, hogy egyszer legyen Iparművészeti Múzeum, és álljon helyre a zsolnai tető, és hogy a Gábrián alkangyal szobra is legyen ott, mert hogy egyébként maga az emlékmű csonka, csak hogy értsed -e az érdeklődésokat. Én teljesen értem, és szerintem, nem kell Gabriel Arkangyal aggódási versenyt indítanunk kettőnk között, de ha mégis ilyenre vetemednénk, még az sem kizárt, hogy én agódok jobban. Szóval én is nagyon szeretném látni, hogy a megújult szobor visszakerül a helyére. Nyilván egy csomó olyan műszaki, alapvetően restaurátori szakmát érintő kérdés merül, és merült föl, hogy ennek a javítása ebben a másodpercben is zajlik. Én bízom benne, hogy az az ígéretünk, mi szerint ez 2026 tavaszán visszatud kerülni teljesen megújított állapotába, és felkészítve arra, hogy a változó időjárási körülmények között is az elkövetkező 150 évben őrködjön ne csak a ősök tere, ne csak a Liget projekt, hanem az egész város és az egész ország felett ez meg tud valósulni. Nyilván ennek, amint pontos részletei számomra ismertek lesznek, és amikor pontos tervet tudok mondani, azon a ponton itt a műsorban is okay, fog akkor nézzük a másik isteni. dolgot, ami felül az ember, mint látogató permanensen érdeklődik, ugye ez a Fotográfiai Múzeum. Igen. A Fotográfiai Múzeumnak jól haladnak az előkészítései mindenféle irányból. Magának az épületnek a megújítása, átépítése, a ütemterv szerint, közbeszér. hogy ezt szokták kérdezni? Ütem és költségterv szerint, hogy se időt, se pénzt ne kelljen hozzárendelni, de egyébként a viccet félretéve, ugye egy nyílt közbeszerzési eljárás zajlik ebben a másodpercben, és amint lezárul, akkor fogjuk látni pontosan, hogy a jelentkező vállalkozók, ugye ebből jelenleg öt van, aki teljesítette az előminősítési feltételt ki, milyen ütemezés és Jó, de akkor ez nem lesz meg? hogy, Mert ugye már korábban beszéltél, de akkor ennek a határideje vagy csúszik, vagy valamire én emlékszem rosszul. Én azt gondolom, hogy továbbra is tudjuk tartani azt, hogy tavasszal meg lehet nyitni. Igen? Tehát itt azért a, a kiállítótérnek a kialakítása az nem mondom, hogy pár hét alatt megvalósítható, de az egy relatív gyorsan megvalósítható kérdés. Ugye itt ami a kérdésedben benne van, az egy sokkal fontosabb dolog amiről sokszor beszéltünk szintén a műsorban, hogy egy múzeum azt a nagy közönség természetes módon a kiállító és közönségforgalmi terekkel azonosítja. De egy múzeum ennél sokkal több. Az a háttér, ahol az irodák, a raktárak, a, a, a kutatási részlegek, a restaurátor részlegek vannak, ezek is hozzá tartoznak. Egy kiállító teret létrehozni természetesen feladat, de nem óriási trüváj. Az a kérdés, hogy a kapcsolódó infrastruktúrát hogyan lehet kiépíteni hozzá, főleg egy olyan érzékeny témánál, mint a magyar fotoművészet, ahol azért most már több mint száz éves papír alapú fotók vannak, nagyon szigorú körülmények között lehet őket csak tárolni vagy restaurálni. Szóval legyen szó egy moholy nagy vagy egy kapa képről, az, hogy a kiállítótér el tud készülni, hogy a nagy közönség számára megnyithatóvá válik horribile dictu, akár a homlokzat is elkészül, és a múzeum abban az értelemben, ahogy a közönség használja működni, tud én ennek nem látom akadályát, ez egy pár hónapos munka. Itt az a kérdés, hogy a, a kapcsolódó infrastruktúrát is ki tudjuk-e építeni ebben az ütemben. Én azt gondolom, hogy Nemzeti Fotoművészeti Múzeumot azt, ö, azt az örökkévalóságnak épít az ember, Úgyhogy uh, itt nem a választás az első számú határidő, nem a 26 tavasz az első számú határidő, hanem az a fontos, hogy egy olyan múzeum jöjjön létre, ami méltó környezetet és méltó hátteret tud uh, biztosítani annak a fotóművészetnek, ami mostanra azáltal, hogy a szép művészeti múzeum égisze alatt működik majd, egyértelműen a modern művészetek és a klasszikus uh, művészetek, um, társaként lehet értelmezni, és ugyanolyan fontos ö, művészeti irányként. Ha már a Szépművészeti Múzeumot említed, nem lesz ebben újabb kérdés, de egy kérdés van, hogyha leszre fut a Szépművészeti Múzeum mondjuk valamilyen kép, vagy képek beszerzésénél, mert hogy azt a közbeszerzési eljárást, amit le kellett volna folytatni, azt nem megfelelően, vagy egyáltalán nem folytatta le a Szépművészeti Múzeum kompetencia, vagy Városliges kompetencia? Ez szépművészeti múzeum, szépművészeti múzeum kompetencia. Természetesen érdeklődve figyelem, mert egy nagyon izgalmas kérdésről van szó, de ezt inkább... Van-e különbség a néprajzi vagy a szép művészeti múzeum között? Tehát, hogyha ez a néprajzi múzeumban történt, akkor ugyanaz lenne, hogy néprajzi múzeum kompetencia és nem városliget ZRT kompetencia. Egyértelműen, ugye mi kiállított térként a Millennium Házát üzemeltetjük? Ha a Millennium Házába történik ilyen, akkor az a város, de egy csak CRT egy időlt. kompetencia. Oké, Így van. van. A több, egy, a volt. többinél, illetve hát az is, mint anyacég természetesen felelős. Igen. À, akkor is jutottunk a zeneházaig, illetőleg a Millennium Házáig, ahol Buzó Szabolcs Lelkitárcímű kiállítása, ugye ez a Millennium Ház, ez október 26-ig, van meghosszabbítva, illetőleg a Listen kiállítást is meghosszabbították, ami a Magyar Zeneházában van. Ugye ezt elén akkor szembesültem, amikor egy héten voltam azon a sajtótájékoztatón, ahol egyébként jóval későbbi, 2026 tavaszán lévő Freddie Mercury-val kapcsolatos kiállításnak két fontos szereplőjével lehetett megismerkedni, és néhány ruhadarabbal Annyiban mindenféleképpen ö, ö, ö, nagyon különleges ö, alkalom volt, hogy ö, ugye ez a kiállítás, ez politikai a tartalmat, ahogy feltételezem, semmilyen módon nem fog ö, tartalmazni. A díváknál is, ugye, ö, ami a politikai tartalmat illeti, ott az egy egészen szélső szegmens, illet, illetet, ö, amit csak ampasszan említek meg. Ö, de az a kérdés, hogy miközben a Listen kiállítás nagy sikerrel fut 30 ezer nézővel a divák, azt hiszem, hogy ennél jóval nagyobb nézőszámmal ment, és valószínűleg a Freddie Mercury kiállítás is. Részint, hogy a Freddie Mercury-nél azok a ruhadarabok, amelyek megjelennek majd, és amelyeknek a tulajdonosával meg lehetett ismerkedni, azok vajon szívességi arapon vagy, vagy pénz alapjon jönnek ide, illetőleg az, amiről már nem először beszélünk, hogy milyen elvárás van a Városliges ZRT által, vagy más fenntartó által egyes kiállítások kapcsán, már ami a látogatószámot illeti, az mennyiben releváns kérdés Drága kiállításja, a, kiállítás, a meg... Freddy Mercury kiállítás legyen, ez az akkor a nyitó kérdés. Igen. Egy egészen elképesztő dologról beszélgetünk. Ugye a Magyar Zeneháza 2022-ben nyitotta meg a kapuit a Magyar Kultúra napján, és akkor egy állandó kiállítással, ami azt gondolom, hogy a mai napig az egyik legnépszerűbb kiállítás egész Magyarországon, hihetetlenül sokan jönnek oda, de akkor is azt mondtuk, hogy ez egy zenei beavató intézmény, ahol azon túl, hogy zenepedagógiai programokat szervezünk, koncertek vannak a vonós négyestől, a progresszív elektronikus zenéig, a rock zenétől kezdve a, a népzenén át, mindenféle programok, és lesznek időszaki kiállítások is, minden, ami zene, ott van ebbe a csodálatos Fujimoto által tervezett házban, és az időszaki kiállítások közül hoztunk ide nemzetközi sztár kiállításokat, úgy, említetted, a dívák kiállítását, ami ugye a londoni V&D-ből érkezett egyenesen ide, és hoztunk létre saját kiállításokat is, mint a magyar könnyű zene, magyar magyarok történetét bemutató kiállítás, vagy a listen kiállítás. De most először a Freddie Mercury kiállítással jön létre egy olyan, léptékváltás, ahol a Magyar Zeneháza egy utazó kiállítást indít majd el, ahol a nemzetközi intézmények, a nemzetközi múzeumok, vagy bátran mondhatjuk az olyan blockbuster kiállító helyek, akik évtizedekre vagy évekre előre lekötik azokat a kiállításokat, legyen szó itt egy, egy Rolling Stones kiállításról, vagy, vagy bármilyen más utazó kiállításról, ami Londontól, Hongkongon át járja a világot, ez most a zeneháza szakmai műhelyében edukálódik, és a zeneházában jön létre, és 2026, ugye tavaszán nyitja meg a kapuit. Apropója egyébként sok minden más mellett az is, hogy 86-ba koncertezett a Queen, ugye Budapesten, itt a hallgatók közül páramény Más miatt rá. kerestem a jegyeket, a Queen jegyemet nem találtam meg. Igen. Szóval szerencsére azért vannak, akik megőrizték, nem csak a jegyeket egyébként, hanem sikerült például Kós Györgyel beszélnünk, találkoznunk, aki egy megszállott gyűjtő. Elnézést a 86-ban még akkor te ilyen általános iskolás voltál? Én általános iskolás voltam, de maga az esemény, én nem voltam kint a koncerten, nagyon sajnálom, de, de maga az esemény, Ugye, hogy a vasfüggöny túloldalára jönnek nemzetközi zenekarok koncertezni, ez egészen nyugati zenekarok koncertezni, ez egészen unikális volt, tehát nagyon kevesen lépték át a, a, a vasfüggönyt. Úgyhogy természetesen ennek a híre hozzánk is eljutott, és hát a a felvételeket, a tavaszi szélvizetárasztról, a hotelterasszon gyakorlásról, ezeket mind-mind-mind ismerjük. Nem is akarnám lelőni a kiállításnak az összes poénját, mert vastagon fog, fog foglalkozni ezzel a magyarországi koncerttel is. De az igazán nagy dolog az, hogy ennél sokkal általánosabb tud lenni, és az a kultusz, ami Freddie Mercury körül kialakult, az a kultusz, amit a, a Queen megteremtett, és ami a mai napig él, legyen szó az alapítványról, a Queen alapítványról, legyen szó a Freddie alapítványról, legyen szó a még élő tagok gyűjteményéről, vagy a Freddie Mercuryhoz kötődő emberek gyűjteményéről, vagy az elmúlt évtizedekben a különböző árveréseken gazdát cserélt tárgyakról, és mindenről, ami ehhez a zenekarhoz, vagy az előadóhoz köthető. Szóval arra vállalkozott a Magyar Zeneháza, hogy ezeket összegyűjti. Az általad is említett kérdésekre, hogy megvásárolja, bérli szerződéseket, köt, felkutatja, és ezt az egészet egy kiállításba rendezi úgy, hogy onnan mindenki egy teljes élménnyel távozhasson, ez egy hatalmas munka, már évek óta, egy éve zajlik a Magyar Zeneházában, ez az, ami 26 tavaszán egy kiállításba fog testetölteni, és utána el fog indulni világhódító útjára, ami egy egészen fantasztikus dolog, hogy ez az intézmény, ami két, három évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit, három és fél évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit, az már nem egy trend követő, hanem egy trend állítóvá tud válni, és a világba úgy hivatkoznak rá, hogy a kiállítás, ami Magyarországról a Magyar Zeneházából indult el. Még emlékszem a nyitó kérdésre, Hoztam bevezetés után, drága kiállítás lesz Nem tudom a pontos költségvetését még a kiállításnak. Szerintem még maguk a, a kurátorok sem látják a teljes költségvetést. Azt gondolom, hogy a Lisson kiállításhoz képest ez természetesen egy drágább kiállítás. Azonban ezek a kiállítások, az időszaki kiállításoknál ez egy fontos cél. Hogy olyan léptékbe tudják bevonzani a közönséget, ami önmagában megtérül. Egyébként nincs ez másként a szépművészeti múzeumnál is, tehát egy-egy nagy volumenű kiállítás legyen szó egy csontváriról, vagy egy grékóról, vagy most majdnem sokára ugye az ott ott teljesen egyértelmű, hogy ezek profittermelő kiállítások tudnak lenni, óriási közönség érdeklődésre tartanak számot, és bevonza a közönséget azokba a kulturális intézményekbe és kulturális terekbe is, ahol, ahol az állandó kiállítások pedig ellátják azt a kulturális funkciót, ami önmagában nem biztos, hogy megtérül, ne, hiszen nem biztos, hogy a szépművészeti Múzeum állandó kiállításába vagy a zeneháza állandó kiállításába jönnek annyian, ami a ház fenntartásához elégséges, de mégis azt a zenei beavatást, azt a zenei ismeretterjesztést ott lehet igazán elsajátítani. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre alást, és nagyjából egy hónap múlva ismét visszavállnak a betés forgónak megfelelően. Én pedig állok rendelkezésre. Köszönöm szépen, György Józs hallották, támogatott tartalom, és akkor ezt leveszem, mert csak furcsa lenne, hogyha Kis aki itt van, fejhallgatóval beszélgetnék. Megteszitek azt, hogy ezt a pokolgépet kikapcsoljátok, hogy ne itt fázzom meg, a Ambrus, eddig nem sikerült neki, köszönöm. Jöreget. Köszönöm. szegény nyár, mennyi mindenről beszélgethettünk volna. Ugye? Milyen sok idő ott Megmondom őszintén, hogy nem tudom kihagyni, hallottam valahol a megnyilvánulását, és azt kihozott engem a sodrombot, pedig ritkán szokott engem ön kihozni a sodrombot. Ráadásul négy szem közt beszélgettünk is, amikor meglátogattam önt a Városház utca, utcai rezidenciáján, mert én nem tudok azért a napirendre napi rendre térni, hogy akkor ragyogva néz ki. Köszönöm. Lefagyott? Nem. Akkor akkor annélkül ki a gyó. Szóval, hogy két nap alatt akkor az a három busz kigyulladt, Én azt is értem, hogy ott... Kettő. Tessék? Kettő. Nem három volt? Nem. Akkor kettő. Egy is sok. De akkor elnézést. A helyzet az, hogy ön elmagyarázta, hogy ott emberek nem sérülhettek meg, így adódott én nem, tehát a, képeke, a képeket látva az ember el volt borzadva tőle, és ugye szó volt arról, hogy ezzel kapcsolatban a főváros kormány hivatala, az csak valamikor augusztus végén kezdődött el, mert a BKV ZRT arról ír, hogy a múlt héten átfogó műszaki vizsgálatot rendelt el, és ez egy szeptember harmadik hír, már pedig ez augusztus közepén volt. Hát azóta folyamatosan van vizsgálat kormányhivatal részéről, de azt, most napra pontosan mikor indultál a a kormányhivatal vizsgálat, azt arra emlékszem, nem sokkal a, a két ügyzeteset után. Csak a megfelelő műszaki állapotú autóbuszait állítja a forgalomba a BKV, mondja szeptember harmadikán, de ezt akkor nem mondhatta, hiszen ha egyébként azok akkor normális, vagy megfelelő műszaki állapotban lettek volna, akkor azok kigyoladhattak volna? Hát nyilván ezt én nem tudom eldönteni, hogy a, a lehet-e látni ezeket a hibákat előre. Ugye a két, járműs, két járműtűz volt, ugye abban az első volt egy nagyon látványos, sajnos és a belváros közepén történt. Mi ugye azt is mondtuk, hogy ez rendszer szintű hiba, ugye mindig ezt kell néznünk. Igen. Miután a két különböző járműtípusról van szó, amit két különböző garázsban szervizelnek, és azóta a tűzvizsgálati jelentés is sem, tehát a kettő között kapcsolatot, ezért rendszer szintű hibáról beszélni nem lehet. Arról nyilván igen, és ezt nem akarom én sem, meg eddig kommunikációnkban sem tagadtuk, hogy idős járművek esetén fennáll annak a veszélye, hogy megtörténhet ilyen tűzeset. Ugye persze az egyik az, amelyik rá azt lehet mondani, hogy kifejezetten idős volt, hiszen hogyha... A BKV szakemberét kérdezzük, akkor ők azt mondanák, hogy a járműnek Olvasom, a BKV a... tapasztalatai szerint az optimális maximális élettartam az autóbuszoknál 8-10 év. Bár a társaság flotta fiatalitási stratégiájának köszönhetően az állomány átlag a csökkent, de jelenleg még 12,8 év. Több mint 200 busz 20 évnél idősebb. És ahogy annak idején ezt elmesélte, akkor ugye az a szerencsétlen helyzet állt elő, hogy ezek a viszonylag idősebb buszok lettek üzembe helyezve. Ugye ez egy olyan szegénységi bizonyítvány, amit megmagyarázni lehet, és a főváros jelleg pénzügyileg ezersebb vérzik, de ez borzasztó. Ugye amik, és akkor csak vissza a történetünkhöz, Ugye az első jármű esetén egyébként tíz év volt az életkor, tehát ugye ez 2015-ben vették még az előző városvezetés, ez egy török típusú jármű volt, ez gyulladt kilátványosan a József Attila utcában. Ott ugye nyilván nem akarok ezt mondani, hogy konstrukciós hibba van, mert azért ezért hogy ennyire értenék hozzá, de azért az furcsa, hogy 2015-ben, amikor annak idején megvették, akkor rá két évre ebből a buszból két nap alatt kettő kigyúlalt. Ugye ez két éves buszok Aha. voltak majd most ez a busz rá 8 évre teljesen kiégett. Ez volt az egyik tűzeset, és ugye ebben az esetben az itt ez látszik, hogy ez egy 10 éves jármű volt. A másik, az egy e, e, pótlóbuszként volt rendszerbe állítva, tehát hogy normál üzemmódban ilyen járművet ezt nem futtattak volna, de miután egy villamospótlásra volt szükség, ezért pótló járműként beállították, ez egy 22 éves jármű volt, amit már annak idején is használtak, használtan vettek. Ugye az akkori stratégia szerint átlagadott az elképzelés, hogy ezt pár évig használják, majd utána ki tudják váltani majd úgy járműkvekre. Nem sikerült akkor kiváltani. Ugye ezeket a járműveket szerettük volna már 21-ben lecserélni, akkor a kormány megállította, hiszen ezt hitelfelvétellel tudtuk volna csak megoldani, hitelből venni új buszokat. Szerződés is megvolt rá de ahhoz, hogy a hitelt fölvesen egy önkormányzati cég is, ahhoz kormány politikai kell, egy kormányhatározat kell, és akkor emlékszem december végén, amikor a és tárgyaltuk az nap előtt éjszaka jött ki egy kormányhatározat, amiben nem csak a főváros számára tették, tiltotta a hitelfelvételt, hanem a BKV számára is, így akkor ez a buszbeszerzés kudba esett. Ugye más utunk, ugye saját annyi pénzünk, hogy egy az egyben ki tudjunk fizetni, új járművet nincsen, hitelt ugye nem tudunk felvenni, leasingálni nem tudunk, hiszen ez is hitelkonstrukció, ez is kormányengedélyes, egy maradt a tartós bérlet, tehát bérleti szerződés, ebben a konstrukcióban érkeztek, meg érkeznek is úgy, új járművek, eh, amelyek ezeket valamelyest eh, le tudják szedni az utakról, és cserélik ezeket a eh, több mint húsz éveseket, de azért ez nem ideális helyzet, hogy itt eh, tudjuk csak cserélni a járműállományt. Biztosítás van ezeken a buszokon? Nincsen a biztosítás, ugye, a, csak visszatérve még arra részére, mert ugye azt mondja, hogy a személyi sérülés nem történt. És ugye erről azt mondom szintén a BKV szakembereiktől megtanulva, hogy ugye szerencsére itt nem az a jó jelző, hogy szerencsére nem történt személyi sérülés, mert hogy ebben az esetben ez a normál dolog, tehát hogy olyan automata. Ö, oltórendszer van beépítve a motortérbe, amely, ha nem is tudja eloltani önmagában a tüzet, de annyira lassítani tudja, hogy a járművőről le tudjanak szállni még nyugodt tempóból az utasok. Én azt a tájékoztatást kaptam mind a két tüzes eset esetében, hogy minden alkalommal nyugodtan el tudták hagyni, és amíg áttérjelt az utastérre, addigra már a, a, a, a utasok környékén nem volt ezeknek a Az új járművetnek van-e biztos? De ezekre nem kötnek én szerint biztosítást, tehát nincs az a korszkázat, amiben ezeket biztosítást köthető. Garanciák vannak az új járművekre, uh -huh. tehát nyilván, hogyha valami olyan szerkezeti probléma van. Nem, baleset, ütközés. Ütközés esetében nincs, Tehát gondoljunk bele azért, egy, egy jármű egy része a villamos is, ez egy milliárdos értékű. Ez egy kaffillamostak, annak a biztosítási költsége olyan brutális, amelyet nem tudjuk kivizetni. Hát tűzoltókészülékek eddig is voltak-e a buszon? Voltak buszon, ugye van egy automata tűzoltókészülék rajta, ami hogyha a hő hatására elkezdi ezt, e, oltani azt a, a motorteret, és a járművezetén is van kész, tűzoltókészülék. Mind a két esetben működött az automata, legalábbis a jelentések erről ezt mutatják, illetve a kézzel megpróbálta a járművezető is oltani ezeket. Augustus végén gyorsultak föl az események, készen állunk hétvégén is a tárgyalásra, mondta ön Kis Ambrus, a Fővárosi Önkormányzat főigazgatója, a vendégem. Főpolgármester helyettes? Az biztos nem vagyok. Azt tudom, de nem, hanem hogy az... Nincs főpolgármester helyettes. Azért látom, mást magyar településeken is szenvednek ezzel nem sikult alpolgármestereket választani, de most ez nem felment, és a dologban ez egy tény megállapítás. A tárgyaláshoz azonban két tárgyalófél kell. Uh, ugyan beszéltem Navras és Tiborral, de itt most mégis arra kell hivatkoznom, ami ugye a magyar hangban uh, volt Szerető Szabolcs beszélgetése révén. Um, ha azt a narratívát, azt a, azt a tartalmat egybevetjük azzal, amit ön, illetve Karácsony Gergely e, vit, hát az nehezen összeegyeztethető, mert ha bár ugye a miniszter elmondta, hogy nem az ő kompetenciája, hanem az egyik államtitkár alatt hogy Csaba viszi ezeket a tárgyalásokat, e, de ő ezt úgy érzékeltette, mint hogy a Dobokos László permanensen kérne be iratokat, e, és a dolog halad előre, e, hogy szerint ezt nem, azt hiszem, hogy állította volna, és hogy közeleg az a kormányülés, amikor szóba kerül az, hogy a kormány és a főváros milyen megállapodásra jut, ha az ember önt, Kis Ambrust, illetve Karácsony Gergelyt hallgatja, vagy olvassa, vagy nézi, annak megfelelően, hogy éppen hol nyilvánulnak meg, akkor önök ezt az eseményt már jóval korábbra várták volna, és azt mondták, mint a ketten, egybehangzóan, hogy egyébként erről is volt szó, illetőleg ön arról beszélt, hogy a kapcsolat, mintha júniusban megszakadt volna. Permanensen kérnek iratokat olyan mennyiségben, ami tízezres oldalszámra vonatkozik, valamit azt is volt bátor megemlíteni, hogy az állami számbevőszék ugyanazt csinálja, tehát egy ilyen párhuzamos közlekedés is kialakult a tekintetben. Ja, ez történik. Ugye júniusban találkoztunk utoljára a kormány képviselőivel, ugye a tárgyaló delegációt a kormány részéről Gulyás miniszter út viszi, tehát ő a, ebből a szempontból a, a partnere a főpolgármesternek. Akkor volt valóban egy ígéret, hogy július végi kormányülésen erről tárgyalnak, és aztán utána tudjuk. Reméltek lezárni az egész folyamatot. De hát ez nem A történtne. folyamatnak mi a cél? Ugye a folyamat miről szól? Ha azt a mértékű szolidáltási hozzájárulást be akarja szedni rajtunk a kormány, mint amit ő neki a vágyámba bele van írva, tehát 89 milliárd forint értékben, akkor ezt mi nem tudjuk befizetni. Nem, azért, nem csak azért, mert. Nem tartjuk helyesnek, nem csak azért, meg nem tartjuk jogosnak, hanem azért, mert ennyi pénze a fővárosnak nincsen. Ez egy tényállítás. Ez ugye Ezt könnyedén előrizhetünk. Mi ugye azt mondtuk, hogy állapodjunk meg valamiről, hogyha fontos a... Tehát egy első kérdés. Kormánynak fontos hogy a főváros működjön? Erre az volt a válasz, hogy igen. Ha fontosak azok a közszolgáltatásokat, akarja -e ebbe a kormány, plusz felelősséget átvállalni. A válasz erre az volt, hogy nem, nem akarja BKV-t államosítani, nem, nem akar közvilágítást átvenni, tehát nem akar ebbe felelősséget. Válni. Oké, ezen is túl vagyunk. Meglátásunk szerint ez egy rendszer szintű probléma, nem csak 2025-ről szól, mert ugye olyan a és hozzájárulás rendszer, ami 26-ban és 28-ban is jelen tudásunk szerint ilyen lesz, tehát ez egy rendszer szintű probléma, ezért rendszer szintű megoldás kell. Azt mondta a kormány, ő is azt szeretné, hogy ne tűzoltás legyen, mert akkor oldja meg a következő éveket is. Tehát olyan megoldás, ami. jó. Mit mondunk mi? A főváros a kötelező feladatokra kapott pénzt, azt kap, fordíthassa a kötelező feladatokra. Azt mondja a kormány erre, hogy nem, de kedves főváros, de vállaljál szolidaritást más településekkel, és fizess be egy a, a közös államkasszába, amiben majd költünk dolgokra. Azt mondtuk nekik, hogy rendben van, ezt értjük, az elvet el is tudjuk fogadni, de olyan legalább ne legyen, hogy amit a kötelező feladatokra kapunk normatívát, tehát támogatást az államtól, annál többet, többet. te kelljen befizetni, szóval, de tesu, mert ugye ezt hívják, mert többet befizetni. Belátják, hogy többet kell befizetni, vagy ennek nincs jelentősége? belátják. Egyébként persze azt mondják, ha működési oldalon nézzük, hogy persze, hogy igazunk van, hiszen ez egy exakt matematikai szám, az állami és is kimutatta, Alkotmánybíróság is leírta. De hol van a de? Ezt, ők ugye azt mondják, de szerintem ez már inkább a politikai körítés része, hogy de hát ők akkora, hogy beruházásokat csinálnak Budapesten, irodaházakat építenek, vagy végen a múzeumot, a Városligetet, Pázmányt, Tehát akkor ezt is már számoljuk bele. De mond, azért mondom, ez a politikai körítés És a körüléslen a tárgyalásunk. Csak úgy álltunk föl, egyébként mind a két korrekt hangulatú tárgyalás volt, hogy akkor ezeket rögzítettük, és akkor folytassuk július végén. Domokos Lászlónak mi a dolga, hogy azt megállapítsa, hogy önök valójában tékozolnak, vagy hogy önök egyébként mindentre, ha egy forint húsz fillér, akkor egy forint húsz fillét fizetnek? Hát ugye a Domokos Lászlónak nem mi bíztuk meg. A Domokos Lászlónak két dolgot kell tudni, hogy az állami számára a volt elnöke, most pedig megbizottja a kormánynak. Már megbizott, azt úgy értem, hogy valószínűleg vállalkozékként megbíztak arra, hogy készítsen egy tanulmányt Igen. a főváros mi azt mondtuk, Ők ezt kérték, hogy nekik ez egy fontos, hogy ezt itt megcsináljuk. Mondtuk, hogy rendben van, mi minden olyan adatot, ami jogszerűen odaadható, tehát nem sért például adótitkot, odaadjuk, el, meg, betekinthet, csak azért haladjunk gyorsan ebben a folyamatban, mert az, hogy arra várunk, hogy valaki megírja a tanulmányt. Mi a gyors. Mi ugye azt gondoltuk, hogy július végén ezen túl leszünk, és akkor már lezárul ez a folyamat. Ehhez képest, hát mi mindig az adatbekérés időszakában van Domokos úr, de mondom, nem én vagyok a megbízója, nem én költök rá közpénzt, hogy, hogy milyen tanulmány. Nem a, is nem is, a kérdés volt, de nem tudom jobban föltenni, sajnálom, vagy nem sajnálom a jövő héten meg fogom tenni, de ez nem pótolja a mait, mármint a Navracsicsal való beszélgetés folyamán. Ön úgy érzékeli, hogy abban van szándékosság, hogy ez nem halad olyan sebességgel, mint amit egyébként a főváros helyzete megkívánnak? Szerintem szándékosságot azt nem tudom meghatározni a dologban, az, hogy nem halad olyan sebességgel, azt határozottan állítom, és még ezt mondom, csak egy történet, ez történhet, tehát az állami számövőszék egy, azt mondjuk tekintsük a jelenlegi állami és annak a vezetőjének, az vizsgál minket. Hamarosan kiad rólunk egy jelentést. Jelzem, ez már az elmúlt uh, 18 hónapban a harmadik jelentés lesz, amit kiad. Ugyanez a főváros, gazdálkodás, a költségvetés kész állami száművészék kettő, a volt állami száművészéki elnök és annak cége, megírulunk ugyanerre a témára egy tanulmányt. Természetesen lehet még az állami száművészéknek a, év, a harmadik elnökét is fölkérni, aki hárommal ezelőtt volt, hát elvállalja, és akkor ő is írhatunk egy tanulmányt, csak ennek nem látom a logikáját, ennek a, a folyamatnak. De még egyszer mondom, mi mindent, amit a jogszerűen áthatat, oda fogunk adni, sőt, ugye ebbe volt egy ilyen Szerintem megint a politikai körítés részeként egy ilyen karcsöltetés, hogy nem adjuk át az adatokat, ezért azt mondtuk, hogy kedves budapestiek, itt van fönt a budapest.hu-n, döntsétek okay. el, mi van átadva, mi nem, mindenki letölteti, olvashatja, megnézhető. Van-e jelentőség, hogy ezen a lehentő kormányúlésen egyébként meghívottként jelen lesz -e a főpolgármester vagy ott esetben ön? Nem szoktak meghívni minket, úgyhogy biztos nem leszünk ott. Mit változtat a szeptember elején lejáró jogvédelem, amiről tudjuk immáron, hogy hogyan zárult. Megint csak szedjük szét, mert szerintem itt megint összekeveredik pár dolog. Ugye szeptember elején volt egy inkaszszállás a főváros számláján, hiszen a fővárosi ítélőtábla másodfokon egy tavaly decemberi azonnal jogvédelmünket megfordított és elutasított. Tavaly decemberben kaptunk azonnal jogvédelmet a szorításhozás befizetése kapcsán, nem is tudták levonni a pénzt a számlánkról, mert azon a jogvédelem alatt álltunk. Szeptemberben jött egy ítélet, amiben másodfokon Ez azt mondták... Ez pécsi bíróság volt? Igen, pécsi bírók voltak. Ugye az volt a szürreális a helyzetben, hogy a, főváro... a szövegé, fővárosi a ítélőtábla Igen. jár rá másodfokon. Igen. De a... azt mondták, hogy túl nagy az ügyteher a fővárosi ítélőtáblán, ezért ebben az esetben ahhoz az eszközhoz alkalmazkodtak, hogy a pécsi bíróságról rendeltek föl tulajdonképpen bírókat a fővárosi ítélőtáblához, és ők jártak el ebbe az ügybe. A fővárosi... Ezért lett ez a Pécsi döntés valójában ugye a fővárosi ítélőtábla nevében. Az a, szürre... az a szürreális, hogy ugye ez egy közigazgatási eljárás, ami igen, most történt. Igen. Pécsen nincsenek közigazgatási kollégium, tehát polgári peres bírók, bírók jártak el ebbe a dolgba, akik megfordították az első fokú ítéletet, és a, a fővárosra személy. Ezt levonták. Van Én... jelentőség a bíróság összeállításának, vagy nincs? Szerintem mindenképpen egy kicsit fura a dolog, hogy, hogy miért így jártak el, de nem tudunk vele, mit csinálni, mert mi jogerős az ítélet, már csak azért is, mert, az mert levonták a például. Az első azt mondjuk Budapesti... Bírák. A, kö, a közigazgatási bírák Igen. Jött a következő döntés, májustól augusztusig tartó időszakra kértünk azonnali jogvédelmet, ezt májusban megkaptuk, Ugye ez volt az ominózus, amikor a, leemelték a lemelték a pénzt törvénytelőt, majd vissza szemem, kellett, vissza kell, igen, vissza kellett kamatos adni. De levez. Ez egy 28 milliárd forint májustól augusztusig, ennyit kellett volna befizetnünk, ezt meg, lestopolta a bíróság. Amit a pécsék megítéltek, az egy ennél jóval kisebb. Az egy 4,5 milliárd forint volt, amit leemeltek. Igen. E és, e Mindjárt e a döntés után. Persze, ez 24 óra ember ilyenkor. És ez, ez, ennek a, a nyári döntés, ez még érvényben van, hiszen nem volt másodfokú döntés. Aznak mikor lesz a másodfokú Nem döntése. tudjuk, ugye most terjesztette fel a bíróság a másodfokú döntésre az államkincsták keresetét. Tehát ebben, hát hogyha decemberi... De ott is lehet, be, egy pécsi bíró fognak eljárni? Simán lehet, hogy nem mi döntünk arról, hogy a megnövekedett ügyteherre voltak. És annak van-e jelentősége, amikor én persze azt gondolom, hogy van, hogy az indoklás micsoda? Van jelentőség egyébként. Abszul. És mi a, mi, mit sikerült megállapítani, amit a, az első fokon már? Az furcsa érde. volt nagyon a, az ítélet. A, a, azt mondták a, a, a törvényszéki másodfokú ítéletben, hogy a magánérdek az nem kerekedhet felül a közérdeken. És hol van a magánérdek? Na ugye ez a kérdés. Mert ugye leírja maga az ítélet is, hogy hát persze még akkor sem, hogyha a magánérdek itt ebben az esetben azt jelenti, hogy közszolgáltatásokat üzemeltet egy önkormányzat de akkor is felettes jogként ott van a befizetési kötelezettség, ami, ne, ami mindent visz alapon, tehát annak teljesülnie kell, és ezért nem lehet ezzel kapcsolatban azonnal jogvédelmet adni. Ez volt a... Ez ellen már nem, nem tudunk. Tehát ugye ez... Ugye gyönkor önkormányzat alkotmánybíróság sehoz se fordulhat de facto, hiszen a... Államnak a És akkor nem ha beszéltünk az... arról, hogy a fővárosi törvészek ismét az alkotmánybírósághoz fordul. És akkor De ez te... a harmadik ügy. De tűnelem, még nem tartunk ott. Ha meglesz ennek a másodfoka, mármint ennek a májustól augusztusig Igen. terjedő időszaknak, elvileg annak, ha Pécsi, Miskolci vagy Budapesti, tök mindegy, annak elvileg az indoklása lehet más. Persze. Lehet. És hol van itt a jogegység? Hát... Lehet más, most ugye nem ez határozat alapján, ezt ki, hogy ezt jól a döntés, de, de lehet. Más. Tehát az ember logika alapján azt gondolná, hogy miután ugyanadnak a. Tehát ugye nem ér... ugyanaz az ügy. De ugye Mennyiben más? Mindig, akkor mondok hogy egy. Ugye azt mondja a bíróság, hogy hát mi 24. decemberébe arra azért mondtuk, hogy adjanak azonnal jogvédelmet, mert különben nem tudjuk lezárni a 24-es évet. Igen, és nem lehet tartozást átmigni. Igen. Erre azt mondja 25. szeptemberében, vagy hát augusztusi volt az ítélet, csak szeptemberben közölték ki, egy hónapig írták le. Szeptemberében azt mondja... De nincsenek jetszük. Azt mondták, hogy hát már elmúlt a 24. Tehát már az a logika, hogy a 24-et menteni kell, ez már így ebben az esetben nem áll fel. Ugye most 25 év szempontjából mondtuk azt, hogy ebbe az évre, Igen. tehát lehet, hogy azt mondja, hogy másodfok, hogy hát 25 év még nem volt, tehát, Jó, tehát úgy, így, a, ami, ami e, És akkor van a harmadik ügy, a legfrissebb e, köztes döntése a bíróságnak, ugye közben folyik az alapper, ennek a 25-ös lábát, a 25-ös évre vonatkozó perünket, pedig azt mondta ennek kapcsán a fővárosi törvényszék, na álljunk meg itt egy oh, pillanatra. Ilyen per folyik. Ugye megtámadtuk az, egész, tehát az azonai jogvédelem... Az, az nem Igen. Magát, azt az egész rendszert, hogy nem jó. Ennek acsán azt mondta a törvényszék, hogy menjünk el együtt az Alkotmánybíróságra, mert ő ebbe problémát... De ezt lenne. korábban is mondtam. Korábban. Ezt egy 23-as ügyre is mondta, igen. Akkor is elmentünk. De most is elmenjünk el az Alkotmánybíróságra. Mert ugye ebben a törvényszék azt mondja, hogy ez egy problémás számára, és szerinte az jogszabály ütközik az alaptörvénybe és nemzetközi szerződésbe, ezért ö, ö, ezt vizsgálja meg az Alkotmánybíróság, hogy ténylegesen fönnáll ez az összeütközés. És egyszer már megvizsgálta. Az egy 23-as ügy volt. Mondom, mert ez De ezek egyébként minőségre különböznek egymást. Minőségre különböznek, mert amikor a kormány látta, hogy igazunk van, akkor 24 végén módosítottak a szolidatási hozzájárulás jogszabályon, Igen. teljesen átírták a törvényt, akkor már nem egy képletből vezették le, hanem azt mondták, hogy itt a jogalap egy miniszteri rendelet, és a miniszteri rendelet határozza meg ennek a mértékét. De mi ezt is megtámadtuk, és láthatólag megint csak jó helyesen támadtuk meg, mert igazat adott nekünk legalábbis abból a szempontból a törvényszék, hogy szerinte itt fennáll az a probléma, hogy az alkotmánybíróságnak meg kell vizsgálnia, mert szerintük a bíróság szerint összeütközés van a törvény és az alaptörvény között, tehát nyilván a, törvény törvény és a törvényszék. a törvényszék nem kompetens. A törvényszék nem mondhatja ki azt, hogy egy összeütközés van a törvény között, és sem megsemmisíti a törvényt, arra csak az alkotmánybíróságnak van jogköre. De az adó ügyben, vagy hozzájárulás? Én értem, adó vagy hozzájárulás ügyben is megtehetik. Persze. Hát ugye ez, nem, ez nem adó. Ez nem ha adó történt. lenne, akkor nem. Akkor nehezebb lenne a helyzet, mert ugye adó esetében korlátozták az alkotmányos körét. De persze akkor is felmerül a kérdés, hogy ha ez kivetésen alapul, akkor ügyfélként részt vehettünk ki -e a folyamatban rendesen, és mi ezt is vitatom. Igen, de ő azt nyilatkozta, hogy azért nem szívesen, sőt ö, maga a szöveg az ennél szigorúbb, tehát hogy nem várnák ki ennek az végeredményét, mert ugye ennek nincs határideje tudtommal. Így van. A, ugye erre azt mondtuk azt, hogy ha a kormány vagy bárki azt gondolja ebbe a városba, hogy majd mi jogi úton ö, végig tudjuk vinni és meg tudjuk akadályozni ezeket a beszedéseket, az annak lehet, hogy igaza van, de hatalmasat kockáztat, mert bármikor látszik, hogy meg tud fordulni egy elsőfokú ítélet egy másodfokúvá. És, és akkor viszont ez kezelhetetlenné válik ez a helyzet. Tehát ezért mondtuk, hogy valójában egy megoldás van. Tágyalóasztal, leülni és megállapodni a kormánynak és a fővárosnak, nem kell nagyon nagy dologról, egy piciről, Kölvárosi közszolgáltatások működésének a rendszeréről. Ennyiről kell csak, ott nem fejlesztésekről. Ott, ott minden kéne bekövetkeznie? Hát két, két dolog tud Normatívá lenni, emelés? vagy a szolidaritáshozalás csökkentése, vagy pedig a közszolgáltatásokra adott normatívát emelik. Ez a kettő. Az a lényeg, hogy a kettő egyensúlyban legyen. Ugyanis akkor a mérvelésünk az, hogy nem lehetünk netto befizetők már szert. A harmadik megoldást nincs. Hát, Ugye a harmadik megoldás, hogy egyszeri pénzt adnak valamire, csak az egyszerű, tehát az ugyanúgy hát az kül... 26 ba is meg a uh, később években is jogszabályi változásokat, illetően melyik az egyszerűbb? Mind egyszerű. Normatíva emelés borzasztóan egyszerű, mert ugye egyébként azt kell mondani, mert a hogy a szolidáltatási hozzájárulás esetében ott nem valami normaszövegen kéne változtatni. Ú, hát ez hiszen nagyon bonyolult lenni, norma Most ironikus voltam. Tehát Jön, a, de ez, ez ugye nem csak a fővárosra vonatkozik. Igen, nyilván ez, akkor felvetni azt a kérdést ebbe a pillanatban, hogyha, hogy ha, lehet-e olyat csinálni, hogy csak a főváros esetében van korrekciója a szolidáltatási hozzájárulásnak. Egyébként elszőrösen azt lehet, nem, mert azt kell kimondani, hogy nincsen netto befizetői pozíció pont. És akkor úgy aznál a pár településnél, ezt egyébként azt az egész országban négy, ahol ez fennáll jelenleg, ott akkor ezt érvényesítik, és a többieknek meg, meg azt mondják, hogy hát azért ti meg kaptok pénzt. Jó, hát uh, szerintem a nép... Uh... Beleértve engem is, elfárad a mi beszélgetésünkben, mert ez egy nagyon bonyolult történet. Ember legyen a talpán, önön kívül, aki ezt szintisztán átlátja. Sokkal egyszerűbb kérdés az, hogy hogy van a főváros jelleg anyagilag. Mindig ezt teszik fel, mert ugye ekkor ebben hát, menekülünk hát, bele ebbe a kérdésbe. Hát, Figyelj, oké, beszéljünk erről. Mennyi ja, van a számla? Nyilván, techni... a kérdés szalajja, után szabad. 75 milliárd forint van minuszba. Vannak a kamat terheli azok? mind minket terhelnek. ez mennyi. Hát most ezt nem tudom kiszámolni, a, a, me, me mert fe, ugye mennyi, a, mennyi felé tendál? E, egész évben? Igen. A, a hitel kamata egész évre szerintem a fél milliárdnál nagyobb összeg. Ugye ez azt jelenti, hogy éppen mennyi merítünk le a itt hitelből, mekkora a bubor, mert ugye az van kötve, és annak a fél százaléka a kamat marzs még, tehát 0,5-es kamat marsal megyünk. Mostanában, tehát december, szeptember 15-ig kell a vállalkozásoknak befizetniük az iparizási adójukat. Ez most így körülbelül azt mondom érzésre, nyilván a teljes adatokat majd hónap végén látjuk, hogy 120 milliárd forintnak kell bejönni a főváros önkormányzat szempontjából. Tehát ez azt jelenti, hogy pluszba megy a számlánk átmenetileg, csak ugye ez egy jó hír, csak onnantól kezdve október-november-decemberben kiadásaink vannak, bevételények nagyon minimálisak, és december 31-én zárni kell a folyószámlahitelkeretet. Én azt tudom mondani, ha a solidaritási nem kell befizetnünk a továbbiakban erre az évre, akkor ebben az évben végigcsinálható ez az év, és meg tudjuk csinálni, ha kell, tehát elkezdenek inkasszálni minket, akkor meg nem tudjuk megcsinálni, ez viszonylag egyszerű matematika, és nagyon könnyű ezt benőzíteni. egyébként erre minden adatot van a kormánynál, hozzáteszem, és ezt mondtuk nekik, hogy persze mi elfogadjuk az ő pénzük, vagy hát közpénz persze az is, hogy ők meg akarnak bízni egy külső céget, egy voltás elnököt, hogy vizsgáljon és írjon egy tanulmányt erről. Oké. Okay. De a magyar államkincstárnak negyed évente ilyen vastag jelentést kell adnunk, ami számok. Tehát nem líra, számok. Ez ebből ki lehetne nézni bármit. Ott az állami száműszéknek, amiben van még líra is a jelentésében, hogyha arra is szükség Jó. van. Kettővel együtt már rég végeztettünk. Sakszélzünk egy nagyon kicsit oldalra. Hallattam, hallgattam azt a kurta furcsa beszélgetést egész véletlenül, akkor már itthon voltam, amit Szénási Sándorral folytatott a Regeli Gyorsban, a Klubrádióban, ami a közúti hidak állapotát Hú. illeti. A kérdés valójában arra vonatkozik, nem hidak, hanem ez a gazdasági helyzet, ez valójában a hétköznapi élet fenntartására alkalmas, úgy ahogy, de mind azok a helyreállítások, amortizáció, pótlások, amire egyébként egy normális helyzetben szükség volna, az teljesen kizárja? Az teljesen kizárja, mert hogyha arról kell beszélni, hogy meg tudjuk-e venni az üzemanyagot a buszokba a hónap elején, akkor nehéz arról beszélni, hogy akkor a Fidnak a felújítását, azt melyik, mikor. A Florián az még ez, ezek, ezek korábbi pénzek, tehát, hogy, tehát mindazok, amelyek jelenleg felújításként vannak, azok. azok hát az a korábban eldöntött és leszerződött, tehát hogy ezt muszáj kifizetnünk. A Florián tér felújítását egyébként az, úgy tudtuk megoldani ennek a forrását, hogy az EI egy rendszerben, amit Pert megnyert a BKK a beszájtóval szemben, annak a ködbért, amit visszakapott, azt fordíthatta Flórián térnek a felújítást. Jó, de ugye a jogi egyetemen tanultakra alapozva gondos apaként ilyen anyagi körülmények között a főváros, ha akar se tud eljárni. Hát nem mondhatjuk azt, hogy felőtlenül aláírunk szerződést arra, hogy újtsuk fel a petőfi hidat, miközben kellene. Tehát pont arra világításon is ez a helyzet, hogy a, a híd felújítást, hogyha halasztjuk, az mindig a végén drágább lesz. Nem euróárfolyam, meg az infláció miatt, hanem szintán egyszerűen drágább lesz. Mert hogy romlik a hídnak az állapota, többet kell költeni a felújításra. Keveset tudunk az állagmegóvástól, logikusan többet kell költenünk majd a felújításra. Úgy 2010 és 2020 között nem volt új híd felújítás Budapesten. De 2020 és 2024 között ugye egy híd volt a Lánchíd, de akkor már valójában nekünk a petőfit a tervezését kellett volna kiírni, és most már arról kéne beszélni, hogy miért van a Petőfit felújítása miatt dugó a városban, és nem pedig arról kellene beszélnünk, hogy mikor kerül sor egyáltalán Petőfit-nek tervez... a tervezését. A, a népligeti felújárónak a botrányos ugye, állapotban. Igen, azt is ugye fel is kéne eltenetes. újítani, vagy eldönteni annak a sorsát, ugye abba a súlykorlátozást kell bevezetni, Szen... Sáblezárás. Ugye láz, látszik, hogy a, a, ezek a műtárgyak, amelyek a rendszerváltás előtt évtizedekkel épültek, ezeknek az élettartalma most jár le abban a szempontból, hogy felújításra szorulnak. És bizony nem olcsó. Tehát egy flórientri felújítás is milliárdos, több milliárdos tétel önmagában pedig. Hát hogyha valaki megnézi, tulajdonképpen két északi és egy déli könyörulatot kell felújítani, nem arról van szó, mint a Petőfid esetében. Ami, ami ez egy komplexebb és nagyobb beavatkozást igények. Akkor két terv van, vagy csak egy terv van mondván, hogy ha be kell fizetni, akkor szétárt karok vannak. Tehát tulajdonképpen a mostani hétköznapi élet egészen addig, amíg ez a döntés nem születik meg, hogy az, hogy hát a. Hát ezzel a, egyébként szenvedésemben egy bizonytalan helyzetben van törtve az egész közszolgáltatási rendszer, hiszen azért ez a pénztelenségi állapot, illetve az a pallós, hogy bármikor lecsaphat a fővárosra, az inkasszó, és ezzel egy teljesen kezelhetetlen helyzetbe sodródunk, azért az nagyon demoralizáló hatással van a, az intézményrendszerre. Persze ebben a helyzetbe furá de azért hangozóan itt is, hogy ennek helyére mi várjuk a közszolgáltatásban dolgozó, nivágyó embereket, tehát ezért sem jövő héten, egyébként pont a biodiverzitásból, ezért jövő héten szerdán-csütörtökön. Ezt mindenképpen ajánlom, abban a szempontból is izgalmas, hogy akkor be lehet menni a biodomba, és meg lehet nézni, amely ilyen állapotban kettő. Pedig ezek az állásbörzék, ezek ö, ö, olyan rendezvények, ahol találkozhatnak a munkáltatók, tehát a közszolgáltatást nyújtó cégeinkkel a munkát hogy vagy munkáját váltani akarok, és számukra... Egy szeptember 17- és 18- a között. Tehát, hogy, mert hogy egyébként azt gondolom, lehet, hogy ebben már túl optimista vagyok, hogy fővárosnak lennie kell, közszolgáltatásoknak lenniük kell. Tehát ebből ez a mostani lökdösődés próbálom inkább politikai mezőben de Magra helyezni. is átveszi a miniszterelnök úrnak a szavar, én, én, én, én, igen, a lök kokaskodás. Én mondtam. Igen, de az is az ő szavai állása. Azért szerintem jó páran mondják ezt. Jó, mondják, szerintem. csak ezt ő előszeretettel használ, igen. Fogalmam is, amikor lesz ez a kormányülés. Nincsen. Tehát egyébként ez a nehéz, hogy, hogy egy... Nem, hát az újságírók megkérdezik, amikor véget ér a felvétel, és akkor mondjam a valóságot, hogy akkor az, hogy milyen módon tárgyalnak, és mondom, tényleg ez a való? Nincs beszélgetés. Június vége volt az, az utolsó tartom, a telepont, leg Egyébként az... történésre ez történik, nem veszik fel a telepont. Kölcsölödöm az enyémet azoknál, akik nem tudják, hogy ez az én telefonom. Jó, hát ez nem ilyen vicces. Nagyon szépen köszönöm az itteni jelenlétét az elkövetkezendő időben. Minden nap és műsor, minden nap utolsó adás, úgyhogy nem mondhatom azt, hogy örökre ide várom, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és ahogy korábban kikísértem, úgy most is kifogom. Köszönni. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmet. Ó, ennyi gyerekek!